Vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Flórenc-nyalás összekeverten. Búcsúszható őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét, s akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Sárga rózsa Nem senki el, hogy dan -a, dan -a, dan -a. Ki az ablakon da Nem él már Mikrofon próba 1-2-1-2-1-2-3 Soundcheck Soundcheck 1-2-3 Mikrofon próba 1-1-1-1-1-2-3 Megláttam, szélzől óvtam, én úgy vigyáztam. Dana, dana, nagyon. Dana, dana, domb, elmúlt rész, nincs erő. Ma 2018 április 6-a péntek van, és 6 perc elmúlt reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról Jóban tudni kell, vagy érdemes. Egy olyan rádiómisor, amelynek a sugárzó frekvenciáján, a 98-on az alapítvány nem kérte tőlem azt, hogy a választás megjelző két hétben menjek szabadságra. Sőt, nem kértek semmit. Ma 2018 április 6 a péntek van, és 7 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. A műsort hallgatják, én pedig Fiala János vagyok. Látjátok? és itt a régi Fúj a szél, 7 fok van, és ennek meg lesz a duplája is, bármint nem a szélnek, hanem a 7 foknak. Alotté, danada, Ez a műsor csak az összes többi kísérleti, és egyben utolsó. Ré és nem is nagyon bánom, hogy ugrál. Danada, danada, Öreg, kopodd az enyém? Itt vagyok otthon. Ez a misora akárcsak az összes többi 14 éven aluliaknak nem is felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott aki ezt nem is bírja tovább. Senki be azt, Elérhetőségemet nem ajánlom, mert ez a műsor nem interaktív. Tehát aki most telefonál, telefonált volna hamarabb. Belehallgatok, hogy mit szeretne. Nincs Rájöttem De már nem volt benne senki. A Facebookon volt egy ilyen töprengés, hogy vajon... A változtatás oka az mi, Bármint, hogy ebben a kampánytempóban nem dolgozom tovább, hogy elfogyott a pénz. Nem. Mérhetetlen fáradtság van, és mérhetetlen hányinger. Az első olyan választás, ahol senkinek nem tudok drukkolni. Egy olyan választás, amely ugyanakkor az életemből elvesz majd pár évet, annak függvényében, hogy ki nyer. Nem a szó fizikai értelmében, hanem másféleképpen. Oly szoború embernek lenni, pedig hát nem lenne, nem muszáj szoborúnak embernek lenni. Na, nem fogok sokat töprengeni. Egyrészt ajánlom a hétfői nagyon messziről jött embert, este fél nyolctól. Bakáccsal, Filipovval, önökkel is velem. Ki tudja, mikor lesz a következő. A jövő héten végig lesz Kejfej ott valójában hát egy ilyen, hát vagy tapasztalni fogják. Jöjjenek el a messzire jött emberre, hallgassák a civil rádiót velem vagy nélkülem, de a műsorváltozás alapvető oka, hogy ezen a hőfokon és ilyen mértékben nem tudok és nem is akarok égni. Hogy ezt önök egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban értékelték vagy nem értékelték, ez ebből a szempontból egyre megy a napnak, sem mondanak köszönetet, ha föl kell. Függetlenül attól, hogy felhők takarják el, vagy sem. A jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken lesz idő lebonyolításuk egy ha csak nem, ez lesz az utolsó. És az követő héten pedig egyáltalán nem lesz. Aztán, ha életben maradok, külföldön, ahol van megyek, akkor folytatjuk. Hogy milyen módon és hogyan, az befolyásolja természetesen a választás eredménye, de erről majd hétfőn lehet részletesebben beszélni, és hétfőn fogok majd önökkel is beszélgetni. Addig is az elmúlt hetek politikája itt van, Adi Endrétől szabadom. Őrzők, vigyázzatok a strázsán!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 Oly embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék. S a csillag éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbesződt hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Jó reggelt Ma már beszéltünk. Igen, majdnem kétszer. Igen. Nem nagyon tudok mit mondani. <gül> Beszélgessünk az időjárással? Nem, azt nem gondolom, bár eléggé fúj a szél. Láttam például egy fát, ami egészen elképesztő állapotban volt abból adódóan, hogy így rendesen ráfújt Nélont. Uh, és úgy volt, mint mintha becsomagolta volna. Volt egy bolgár művész, te talán tudod, te mindent túsz, ő mindent becsomagolt. Épületeket, egyebeket, ez egy bolgár származású Amerikában, talán Amerikában vagy Franciaországban élő ember. Na, most kifogtál rajtad? Kifogtál a nevét, nem tudom, de, de, de tudom akiről beszél. Hát így volt becsomagolva ez a fa. Aha. Egyébként pedig, hát Gulyás Gergelytől meg fogom kérdezni, hogy ennyire jó vagy ennyire rossz a helyzet, Ugye ilyenkor megállok a benzinkutnál. Annyira helyes a benzinkutas nő, mert nem tudom, hogy hanyatszor fordulok elő, de azt mondja tőlem, hogy... Azt kérdezte tőlem, hogy ugye a választások után is be fog jönni. <gül> Mit válaszolta el? Hát, hogy be, de nem ilyen gyakran. És miért nem? Hát, mert nem fogok reggel három kávét inni. <gül> Tehát én benne már három kávé van, és... <gül> Nem mondhatok neveket, mert ugye nem mondhatok, de egy mérvadó ember azt mondta nekem a múlt héten, hogy ő biztosan tudja, hogy a magyar nemzet két bombát is le fog majd dobni ezen a héten, és én körülírom neked mind a két bombát. Az egyik az kényesebb, az Orbán Viktor családjával kapcsolatos hír, amely Budapesten terjeng, de Soha sehol nem beszéltek róla. Nem vele kapcsolatos, hanem az egyik lányával és a férjével. Ez lett volna, hogy ezt lehozza a magyar nemzet. Ki tudja, milyen célból. Rájöjjenek, hogy milyen romlott ez a család. A másik pedig, hogy megvan már a nyitja annak a svájci számlának, aminek eddig két tehát két ember férhetett hozzá, Simicska Lajos és Orbán Viktor, de aztán később változott a helyzet, és már csak Orbán Viktor fért hozzá, de állítólag Simicska Lajos megtalálta az utat, hogy izé, és hogy akkor ez lesz a másik. És minden nap bementem a benzinkútra, hogy vegyek egy magyar nemzetet, persze a magyar nemzet még holnap lehozhatja, de mi a két bomba elmaradt, független attól, hogy ezek egyébként igazságtartalommal bíró bombák voltak-e vagy sem, És meg fogunk kérdezni Gulyás Gergétől, hogy ennyire jó vagy ennyire rossz a helyzet, hogy a magyar hírlapban és a magyar időkben is van vele nagy interjú. No, ezeket még nem láttam. Ez mai? Most, persze. Aha. Sorskérdés a bevándorlás. Így ez a magyar hírlap minden szavazat számít, hogy folytathassuk, amit elkezdtünk, ez a magyar idők. Uh -huh. Illetve valóval már belengedte az előrehozott választást is, hogyha... Nem úgy össze, az nem, nem egészen a új kérdező. volt, azt, azt szöveg összefüggéséből kiragadták, az egy inforádiós beszélgetés volt X teparra. A hamzet meg. Megkeressem. Nem, annyira nem fontos, hogy megkeresd. A... Nem, ennyi, ez csak azért érdekel, mert nem. Tehát ugye nem tudom elképzelni, hogy más lenne az végkimenet, de meg fogom akkor hallgatni az eredeti felvételt. Mert hogy áldozatul estem az öröteimnek. Vannak előítéleteid? Nem, ez kalkuláció. Tehát tőlem megkérdezte egy újságíró nemrég, hogy mi lesz akkor, hogyha a Fidesz mondjuk kisebbségi kormányzásra szorul, milyen forgatókönyvek várhatók, és én erre nem nagyon tudtam mást választani, mint hogy majdnem biztos, hogy előrehozott választásukat írnának ki, hogy egy talán még intenzívebb kampányból még erősebben kerüljenek ki. És ennek a, ennek a visszhangját láttam ebben, de nem... Nem, olvasom nem nem neked, nem olvasom. Jó, oké. A Fidesz nem számít arra, hogy az ellenzéki visszalépések jelentősen befolyásolnák a választási végeredményét, ez Gulyás Gergely mondta az információnak. A Fidesz alelnök arról is beszélt, hogy a Fidesz egyedül kész kormányzásra, és nem számít arra, hogy koalícióra készül, ha mégis kisebbségbe kerülnének a korpánypártok akkor szerinte új választást kellene kiírni és a beszélgetés idézet. Én őszintén szóval nem látok semmilyen esélyt arra, hogy bárkivel koalíciót tudjunk kötni. Kérdés. Akkor mi történik? Válasz. Akkor új választás. Kérdés. Új választás? Válasz. Ha jól értem, akkor Szél Bernadett legfőbb ígéret a választásokra, hogyha jól sikerül, akkor új választások lesznek. Én azt tudom mondani, ha rosszul sikerül, akkor is új választások lesznek. Nincs is. Akkor új választások lesznek. Jó, hát ez meglehetősen doldanai. Mondjuk kiolvashatod azt, hogy üntertetek, de igazad van, hogy ez azért hogy nem annyira egyértelmű iratkozat. Mindegy. A... Talán nem Ittok, vagy mondjuk azt, hogy nekem volt reggel egy beszélgetésem, ahol az volt a jelszó, hogy legyen vége ennek az őrületnek, és is, is normális ember ezt várhatja, csak én nagyon-nagyon várom már a hétfőt, hét, akármi lesz az eredmény. Nem mondom azt, hogy nem, tehát, hogy rettegnék egy újonnan kírt választástól, de én iszonyatosan belefáradtam most abba, ami megy, és persze én is hülye vagyok, hogy híradót nézek, meg híreket fogyasztok, de engem érzelmileg fogott meg, és engem is, Bocsánat, hogy közöljek. Nem vágtál közbe. Nem, tehát hogy olyan, olyan impulzusok jönnek minden nap, amik egyszerűen elveszik a, a, az embernek az életkezdét, és én még azzal vigasztalom magam, vagy elképzelem azt, hogy egyszer talán lesz még olyan választás, ami, ami, ami nem ilyen lesz, vagy olyan kampány, ami nem ilyen lesz, és nem az lesz majd de legnagyobb remény az egyik oldalnak, hogy most kinek a lánya a férjével, meg a harmadik személyel, meg a nem tudom, kivel, Ha én nem a kormánypártra, a koalícióra szavazok, akkor én nem vagyok a soros embere, és nem akarok kerítést bontani. Hát, jó, hogy mondod. Más derül ki az esti hírműsorokból. Hát Orbán Viktor mondja ezt a ludovike uh -huh. Jó, én szeretném azt, hogyha a mondjuk a saját családomon belül nem kéne bizonygatom azt, hogy bár a kapok ösztöbb, én sem vagyok soros embere, és ez nem határozza meg a migrációs válsággal kapcsolatos álláspontomat, de ezek, ezek, a, ezek a hangok most nem hallhatók, hogy így eljelölnek egy ilyen... Történt. Nem tudom, hogy ki beszélt a Láncid Rádión, mert véletlen azon maradt tegnap, és azt mondta valaki, aki politikai elemző lehetett, hogy szerintem nem ez a legádázabb kampány, mert a 2002-es az nem volt kevésbé ádáz, és lekem én már, már igazat adtam neki, mert szerintem az szintén nagyon áldáz volt, és ő arról kezdett beszélni, hogy talán a különbség az itt a rengeteg korrupciós történetekben van, de én a különbséget, ha egy dolgot kéne összesen mondani, és azt most kéne mondani gondolkodás nélkül, akkor azt mondanám, hogy a fake newsnak a behatolása az életünkbe, és ez összefüggésben van az egész sorosozással, tehát az hogy nem tudod, hogy mi igaz és mi nem igaz. És a nem igaz dolgoknak az összekötődése az igaz dolgokkal egy olyan hálót fon, amilyen hálót szoktak levágni e, állatvédők a tengerekben, azokról az óriás halakról, amelyek belegabajodnak, ott maradt halászhálókba, és azért, hogy túléljenek, azért le kell róluk vágni, mert ha bár senki nem akarta őket kifogni, akaratuk ellenére belebonyolódtak, és ha valaki nem vágja le róluk, akkor meghalnak. Vicces, hogy ezt a példát adott fel, Ternyat néztem a szabadfogásnak az egészen elkesedítő választások előtti utolsó adását, ahol szintén erről vitatkoztak, hogy a 2002-es rosszabb volt-e, mint a mostani. Ami szerintem egy nagyon-nagyon szomorú vita, hogyha Hogyha az igaztal minket, hogy 2002-ben talán durván volt. Én ezt most durvánnak érzem be, vagy szintén a mostani. Egyrészt azért, amit mondasz, illetve nem azt, hogy nem tudjuk, hogy mi igaz, vagy mi nem, hanem ez nem kérdés, mert vannak olyan médiumok és újságírók, akik arra álltak be, hogy elhitessenek nem igaz dolgokat. És ebben szerintem nagyon nagyon illusztris példa az, amikor mondjuk szerdánodatta arról beszél, hogy neki vidéki fórumokon el kell magyaráznia, hogy a Kerítés átvágó soros előelkezős kép, az egy összevágott kép, és azt nem lőtték róla valahol, amikor éppen kerítésvágásra készültek. és azt szerintem minden. Tehát, hogy ilyen, ilyen 2002-ben nem volt erre, nem emlékeztetett semmi, ami akkor volt. Voltak hazugságok, amik a hazugság státusában voltak, és az ember vagy itt vagy nem, ma a közszolgálati az, amelyik egyrészt hazudik. Másrészt olyan keretben azodik, ami szerintem civilizációsan tökéletesen elfogadhatatlan. Szerintem is. Tehát ez a civilizációsan tökéletesen elfogadhatatlan, az az én fogalmazásomban egyszerűbben az a gonoszság, vagy az a rossz, ami mindannyiunkban ott van, de nem lenne muszáj szabad Nem, hogy nem lenne muszáj, ezek, ezek, ezek fertőznek, ezek hosszú távon károsak. Tehát a körülött rendben van, hogy a politikusoknak ez egy nagyon hasznos módszer, de kör, mi élünk azok között az emberek között, akik most megtanulják azt, hogy rettegni kell a feketéktől. Megérzem egyébként, hogy a, például a sokat emlegetett keresztény világnak a jelentős része az Afrikára korlátozódik, az egyik legvallásosabb kontinens. Ettől függetlenül nekem senki nem magyarázza be, hogy itt arról van szó, hogy különböző kultúrák, különbözőségeiről beszélünk, akkor, amikor a köztévé hallom azt nap, mint nap, hogy meg kell védeni a fehér Európát. Ez számomra mai napig felfoghatatlan is. Hát hadd meséljek akkor el, neked egy saját történetet, nem leszek büszke rá, de akkor is így történt, amikor én először Amerikában voltam, akkor én valahonnan az Egyesült Államokból mentem át Kanadába, és mert ott várt a nagybátyám, aki 56-ban diszidált, és az anyukám nekem mindenféle olyanokat mondott, nem akarok olyasmiket a szájába adni, amit nem mondott, de olyanokat mondott, amitől nekem a fekete bőrűektől félnem kellett, és ki kellett mennem a vécére, és a mellettem lévő fülkébe, mert fülkébe mentem, oda egy fekete bőrű ember ment, és konkrétan percekbe telt, amíg pisilni mertem, mert attól féltem, hogy átjön, és nem tudom, mi fog történni velem. Láttad a videóját a Budapesten élő, és nagyon-nagyon olyan -nagyon, nagyon szegyelem magam a nevét nem tudtam még megegyezni, de egy, egy színes gőriénekes nő csinálta. Nem. A fantasztikus videó néz meg mindenképp, a négy négy négyen például látható. Gyakorlatilag négy percen keresztül néz a kamerába, és kérdezi tőled, hogy félsz tőlem, attól félsz, hogy belepisilek a durába, attól félsz, hogy megerőszek a, a feleségedet, és így tovább és talán egy nagyon-nagyon hatásos videó, hogy egy emberi arc elmondja azt, vagy visszamondja a te szemedbe azt, hogy te mit gondolsz róla illetve nem te, gondolsz róla, mondjuk a köztévéből, mi az, amit, amit sugallnak róla. Azt egészen megrázó. Nem tudok, mit mondani. Az a, az, a, az a probléma, tehát, hogy ezek, a, ezek az attitűdök léteztek mindig is, és én a saját viszonylag liberálisabb családomban is nagyon sok mindent hallottam cigányokról, meg melegekről, meg mindenkiről, de ez egy hatalmas nagy változás, hogy ezek elsuttogott mondatok, miközben mindenki tudja, hogy ez norma szegés, vagy pedig akadémiai professzorok, Hedegnek, hedegnek, habognak a, a, a feketéknek az alsóbrendűségéről, meg a tiszta fejére Európa megőrzéséről. Ez egy minőségi változás, ezt én egyszer nem tudom hasonlítani a 2002-es kampánynak a valóban emlékezetes mocskosságához. Ez tényleg egy civilitációs hanyatlás, ami szerintem egészen elkeserítő. Valószínűleg van isteni kell, hogy legyen, mert tegnap egészen véletlenül, akkor kapcsoltam be a televíziót, nem tudom melyik csatornáját, ahol a hatalom árnyékában című amerikai film ente, amit a Clooney rendezett. És valami egész elképesztő volt, amikor a Ryan Goslingot, aki egy kormányzónak volt második vagy harmadik kommunikációs embere, a Philip Simor Hoffman arról oktatta ki, találkozott a másik kampánystáb egyik emberével, hogy teljesen mindegy, hogy milyen célból találkozott vele, nem találkozhatott vele, volna vele, vagy beszélnie kellett volna róla, mert ha valami fontos ebben a szakmában, akkor az a lojalitás mondta. Aztán még sok minden történt, de annyit hallottam én az elmúlt időben azt a szólt, hogy lojalitás, és egyszer csak szembe jön velem egy másik földrészről egy film, ami a politika bugyrait akarja mutatni, és beszél a lojalitásról, és azt mondom, hogy hát erre a lojalitásra szerintem semmi szükség nincs, és mégis azt mondja ott az az ember, hogy szükség van, és átértékelve és újraértékelve értettem az üzenetét, akkor is, ha ma se értek vele egyet, de értem, hogy miről beszél, és az eszem már nem biztos, hogy mindenben tiltakozik ellene, függetle attól, hogy a gátlás nélküli lojalitás az oda vezethet, mint ahol most vagyunk. Igen, és szerintem a 20. századnak az egyik megtörténelmi tanulsága volt, hogy, hogy nem mindegy, hogy a lojalitás az, az, az kihez kötődik nagyságrendben, tehát, hogy egy, egy, egy, egy szűk csoporthoz, hogy mondjuk a te pártod, vagy politikai hazád, vagy mondjuk egy nemzethez, vagy közös értékekhez, vagy lehetne még ilyen nagy szavakat mondani. Tehát én értem ezeket az érveket, meg látom a működésük közben, és tudom tisztelni azokat, akik fel tudják oldani az egyéniségüket egy nagyobb ügy érdekében. Azt egészen nem tudom elfogadni, hogy hogy a loyalitás kiterjedjen arra a területre, és amikor egy, egy, egy komplet hazát mérgeznek, de szó szerint mérgeznek szellemi értelemben. Nem tudom, én most nagyon, nagyon türelmetlen vagyok ezzel szemben, mert nem fáj az, amit, amit látok, és amit velünk is tesznek, nem csak az, a kérdéket. Hát ez az utóbbi, mert az, hogy a politikai pártokban loyalitás van, az, hogy katonai fegyelem van, az egy dolog, de az hogy ez felépül a szavazóbázisban is? Járos, a lojalitás az, az, az érték akkor, amikor te, aki nyilvánvalóan nem vagy egy ilyen, egy ilyen ö, rasszista, civilizációs rettegő, arra érzed magad kényszerítve, hogy konkrétan fake news rakjál össze a saját képviselő oldaladon, és elhazudt az, hogy te mennyire rettegsz a fejkendős csecsemőttől, meg a, jó, nincsenek fejkendős csecsemők, de a fejkendős anyukáktól és a babokocsit tologató szeketenőktől azért, hogy a választókat hiszterizált. Nem, nem, de most megint a papírjaimat keresem, mert Gulyás Gergely, ha fölveszi, akkor nem tudom, hogy akarok-e vele erről beszélni. Bocsás, meg tökéletes példa rá, akit én nagyon-nagyon tisztelek is és aki saját a, a, a legalapvetőbb intellektuális alapjaiból lép ki és vetközik ki magából, hogy olyan videókat készítsen, amiket tényleg nyugat-európában csak brutálisan szélső jobb pártok szoktak csinálni. Nem tudom, hogy azt láttad de nem mondom azt, hogy kérdezz meg tőle, Nekem az is, hogy nem, az nem, az nem, nem, nem, nem, én egész más. Én, én ma hajnalban és tegnap egész nap azon dolgoztam, hogy olyan kérdéseket tegyek fel, amelyek nem azzal kapcsolatosak, hogy mi a véleménye, bajja, -e, Zsolt, de most mondom neked. Oké, Így aztán oké. a következő oku, ok, dokumentumok vannak előttem, NMHH. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a szerkesztői felelősségről, hamis hírek közzétételéről alkotott álláspontját kérő sajtóérdeklődésre válaszolva a hatóság elnök az alábbi állásfoglalást adja közre. A médiahatóság mozgáster az internetes felületeken megjelenő álhírek vagy gyűlöletkeltő tartalmak esetén különösen választási kampány idején. Ezek mind-mind felelhetők, az elmúlt időben ilyen állásfoglások születtek. Az NMHH hatásköre az országgyűlési választások kampányidőszakában időszakában közzétett médiatartalmakkal kapcsolatban. Ezek mind 2018 márciusi tartalmak. amelyek egyébként arról szólnak, hogy mennyiben tehetetlen és mennyiben nincs jogköre egyébként ezekben a médiahatóságnak. Azt nem mondom, hogy mossa a kezeit, de minden esetre felhívja a figyelmét a médiaszolgáltatóknak a saját felelősségükre, mert hogy rajtuk múlik alapvetően. A, annyi, hogy az nmh hát nagyon fel akarnám menteni, mert nekem sok bajom van velük, Ebben, ab, annyiban tökéletesen hogy hogyha ha nincs egy olyan norma, vagy informális norma, amihez az emberek önmaguktól igazítják magukat, akkor intézményekkel tényleg nem lehet megállap, megállítani a, nem tudom máshogy mondani, de a barbártombolás. Tehát minden üzenetet meg lehet úgy fogalmazni, minden elfogadhatatlan üzenetet, hogy az jogilag egyébként teljesen megfelelő legyen. Én nem vagyok jogász, nem tudom, hogy a konkrét üzenetekkel kapcsolatban ez most mennyire érvényes, de azt látom, hogy ezek jogilag megfoghatatlan dolgok, mert ezek morális kérdések, és az szólnak aminek a nyoma nincsen meg most. És szerintem 2002-ben valamennyi nyoma még volt, de lehet, hogy azért már, már, már megszépül a múlt, vagy nem is tudom. Hát akkor abba, hogy ezt a váltóbotot, amit te itt most képletesen fogtál, ezt odaadom a Navracsisnak, és kiddre, mit kezd Nagyon köszönöm. Én köszönöm, sajnálom az a propórcia. Én is, szia. Az életemben. Először mikor megszülettem? Jó reggelt, jó reggelt lehet? Évregelt. Jó reggelt kívánok! Van itt egy váltóbot, amit Filipov Gábor fog önnek átadni képletesen. A Lánckhid rádióra ébredtem, illetve hát azt szólt az autóban, hogy ébredtem, most nem tudom, magantól ébredtem, három óra óta fönn vagyok. És abban arról volt szó, hogy vajon ez a mocskosabb kampánye, az összesnél, és ott azt mondta valaki, aki nem tudom ki volt, mert menet közben kapcsolódtam hogy a 2002-es az majdnem ilyen volt, és aztán elmondta, hogy szerinte, ha egyébként aljasabb, akkor miben aljasabb, az már szerintem nem volt igaz. Ha valami más, mert sok minden más, akkor az a fake news a jelenléte és a fake news a tudatos vagy tudattal a használata, bár a fake newsnak tudattal a használata az nem nagyon van, és egy meglepő váratlan kérdés fogok föltenni, független attól, hogy mind a tudjuk, hogy egy riporter ne mondjon ilyesmit, hogy meglepő és váratlan, mert azt mondja a másik. De készülvén erre a mai napra különös tekintettel arra, hogy meg tudjam konkrétan fogalmazni azt, ami a bajom, mert egyébként az, hogy rossz kedvű vagyok, vagy fáradt vagyok, ez így önmagában nem beszélgetési téma, Maj beszélgetési téma de nem biztos, hogy rádiumi sorba való, és nem véletlenül rátévettem az NMH oldalára, ahol az alábbi tartalmak vannak anélkül, hogy felolvasnám a Nemzeti Média és hírközlési hatóságnak a szerkesztői felelősségről hamisít közételt terről alkotott álláspontját kérő sajtó érdeklődésre válaszolva a hatóság elnöke az alábbi állásfoglalást adja közre. Az NMHH hatáskör az országgyűlési választások kampányidőszakában közzétett médiatartalmakkal kapcsolatban. Ezek mind 2018 márciusi közlemények vagy állásfoglalások. És én azt kérdezem Öntől, hogy vajon a fake news, mint olyan, megérdemli -e a szó átvét értelmében idézőjelesen, bár azt mondja a Filipov, hogy ez Morális kérdés és önmegtartóztatás kérdése jogilag nem szabályozható. Én mégis azt kérdezem öntől, egy hajdan volt bonyolult nevű minisztériumnak a vezetőjétől, hogy mindig elmondja, hogy nem bonyolult. Hogy vajon nem kéne, vagy ki lehetne egészíteni a médiatörvényt? És itt levittem a hangsúlyt. Hú, hú, hú, hú. hát én nem tudom. Ugye én, nekem nagyon sok bajom volt már, hogy olyan értelemben nagyon sok tennivalom volt az, az a, a most hatályban lévő médiatörvényjel, annak idején az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel valamint az Európa Tanáccsal folyamatosan tárgyalnom kellett, úgyhogy nem is mi írtuk azt a médiatörvényt, hanem, hanem mi csak képviseltük, mint kormányzati. Képviselő. Emlékszem. Na most, én, nekem a fake news a kapcsolatban van ugye egy ilyen alapvetően, én nem vagyok olyan meggyőződve, hogy ez 100%-ig kiállja minden érvelés próbáját, de egy ilyen összönszerűen álláspontom állásponton, szerint szerintem a fake ha van bármi új is, akkor az csak annyi, hogy eh, ami általában a kommunikáció területén, most a közösségi média is eh, médiumként működik. tudom, én el, el szoktam mondani, hogy a szocializmus igen. milyen mértékben Most Volt fake news, igaz, igen, igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. igen. De igen. most ezért nem tudom, hogy, hogy egy médiatörvény tudná tudna ez a rémír magyarul, nem? A fake news. Nem egészen. Én én nem, az, nem valóságos tartom, Igen, de én azt, azt a képet mondtam a Filipovnak, és szerintem helytálló volt, bár fiala ilyen bonyolult, hogy én úgy ö, izé, nem találom a helyemet, és fogok meghalni, ö, ahogy a az óriás cetek halnak meg akkor, vagy delfinek, amikor olyan halászhálókba bonyolódnak, amelyeket nem miattuk feszítenek ki a tengerre, de ha belekerülnek, akkor képtelenek folytatni az útjukat, és belehalnak, azt valakinek onnan le kell vágni róla. Maga a rémhír, mint olyan, az egy darab hínár. De az, ami most van, az olyan, mint amikor ön egy hinarasba evez, és egész egyszerűen, akár rá is állhatna, egyszerű lenne, mert ugye az ön tevékenységét alapvetően az befolyásolja, hogy megpróbálja az evezőről leszedni a hinárt, mert hogy nem tud haladni. Igen, ennek, ez... a, ennek az összessége, ennek a bonyolultsága adja Igen. azt meg, ami nem tudom, hogy most minőségileg más-e, mint korábban volt, de hát azért beszélgetek önnál, hogy meghallgassam, hogy ön mit gondol arról, amit itt összezagyválok. É, én úgy gondolom, hogy ez nem tartalmilag, nem tartalmilag minőségében más, hanem közvetítő eszközeit tekintve minőségében más. Ugye. Ahogy a plegykák, a propaganda és a rémhír valamilyen szempontból lokalizálva volt, akár úgy, hogy egy központosított médiumon keresztül sugározták meg csak ez át lehetőségre, akár úgy, hogy egy-egy utcára vagy egy településre korlátozott a hatókörön, mert száj, szájhagyomány útján vagy beszél útján terjedt. Az új most ebben az, hogy a közösségi média teljes egészében popularizálja ilyen értelemben és, és világméretűvé teszi. Hát popularizálja a... és egyben még bonyolultabbá teszi. Hát ebből aztán mennyiségéből adódóan már aztán nagyon bonyolultá válik. Az ember egy idő után már valóban nem tudja megkülönböztetni. Mert nincs meleg... Nincs... Nincsen elegendő igazoló apparátusa arra, hogy megállapítsa, hogy mi az igaztartalom és mi a... mi a nem igaz tartalom. Épp ezért kérdezem, hogy vajon a bizottság gondolkodik-e azon, hogy ezzel kéne valami tenni, nem, Magy nem Magyarországon? Ne, ja igen, hogyne, hogyne. egyrészt van. Most uh, talán egy, egy, egy hónapja körülbelül uh, létrejött egy olyan szakértői testület, amely javaslatokat fog kidolgozni, ami egyáltalán föltérképezi ennek ezt az ágas természetét, hogy, hogy milyen tényezők és hogyan játszanak közre ennek az elterjedésében. Ami az én területemet illeti, mi, mi majdnem elsőként reagáltunk, és, uh, és a tagállamoknak azt ajánljuk, hogy egyrészt média ismereteket, másrészt pedig az úgynevezett média írás írás tudást vegyék be a, a tanterveikbe, a kritikai gondolkodás megtanításával együtt, azaz tanítsák a gyerekeket arra, hogyha találkoznak egy információval, legyen az bár, bárhonnan jövő bármilyen információ, akkor uh, hogyan, uh, hogyan fogadhatják az egészséges skepszisse, tehát nem, nem cinizmussal, vagy nem nem lázadással, hanem egészséges kepséssel, és hogyan lehet e, tesztelni, hogy ez az, az információ megfelel-e a valóságnak. Interneten hogyan lehet utána nézni dolgoknak, hogyan lehet ellenőrizni, hogy, hogy valaminek. Ugye milyen... azért nagyon érdekes mindaz, amiről beszélgettünk, mert valójában másodpercek alatt tudunk eljutni a politikailag korrekt halálához, és tudunk, amiből nem az inkorrekt jön, és tudunk eljutni a sajtószabadságnak a korlátozásához, mert egyébként mindaz, amiről beszélgetünk, egy másik felfogás szerint azt mondja, hogy minden jól van úgy, ahogy van, erre halad a világ, Mindenki teremtse meg azt a szűk kozmoszt, a saját kozmoszát, amelyben egyébként értelmezni tudja mindazt, ami vele kapcsolatos. Nehogy már a Fiala, vagy a is, vagy az Európai Bizottság, vagy bárki ebben őt korlátozza, vagy útmutatást adjon neki. Igen, igen, abszolút. És, és ugye, ahogyan a, ahogyan a nagyvárosok és a falvak megvannak egymás felett a településekben, ugyanúgy a média világában is kialakíthatja magának a saját falvát, faluját, illetve illetve a nagyvárosát. Abszolút, igen, így van. A, am, amellett pedig, ugye az is egy óriási nehézség, hogyha azt mondjuk, hogy de fel kell venni a harcot, és már pedig ellenőrizni kell az információkat, egyetlen elvárható-e egy embertől, hogy úgymond felelős állampolgárként minden elé kerülő információt kezdjen el. Mitől kerve e válaszolni? Nagyon egyszerűen, biztos, hogy nem. Oké. Okay. Na most akkor áhezjöm, hogy hozzá a Facebooknak azt a, ugye felderített, kívánt vagy nem kívánt mellékhatását, hogy ilyen vélemény csoportokat és uh -huh. alakít ki, és egy ember egy idő után már csak azokat a híreket és azokat az információkat kapja meg amely erősíti az egyébként is benne meglévő hajlamokat, és ezáltal radikalizálódnak ezek a véleménycsoportok, mert egymással soha nem kerülnek kapcsolatban. És ennek alapján bizony vannak, akik, akik arról beszélnek, hogy valójában az a társadalmi és közösségi média, amit 30 évvel ezelőtt azt várták, hogy valójában majd a közvetlen demokrácia eszközévé válik és megoldja, a képviselős demokrácia minden áttételességből adódó problémáját, az valójában meg fogja ölni a demokráciát. Pontosan, pont szívemből beszél. A Jim Carreynek van egy filmje, az a cím, hogy Igenember, van hosszú bonyolult történet, meg kell nézni a filmet, valamiért csak igazat tud mondani, és, és hát ez ugye tönkre teszi az életét. E én valami hasonlót tudnék elképzelni, de ez természetesen a science fiction a kategóriája, hogy kitalálni egy olyan gépet, amely lehetetlenné teszi azt, hogy ez e, így működjön, de ilyen nincs. Hiszen én egyébként azt mondanám, hogy Navracs is ne hazudozzál, ön azt mondaná, hogy Fiala ne hazudozzál, és aztán az emberek eldönthetnék, hogy melyikünk hazudozik, de hát mi alapján? Hát igen. ugye főleg úgy, hogy amennyiben igazak azok a hírek, amiket én is olvastam mostanra már a a vizuális hamisítás olyan technikai színvonalat ért el, hogy gyakorlatilag az eredetivel tökéletesen megegyező minőségben tudnak, totálisan hamis filmet, tehát az én arcomat oda tudják bármikor tenni, mondjuk egy kábítószer élvező valaki közben hogy a Hanta Boy című filmnek <laughs> Idéztem, és nem az igen emberből elnézést. Igen, figyelj! Ja, ja, igen. igen. én Nem láttam egyiket, sőtjén. Tehát a lényeg az, hogy ma már technikailag megoldható az, hogy bárki bárkinek az arca bármilyen helyzetbe oda mondtírozható legyen, és megkülönböztethetetlen a... Jó, csak azt, azt értem, meg, hogy üljünk ülünk egy helyen, mind a ketten fideszesek vagyunk, vagy mind a ketten csu -csu -csu -csu -csu -csu vagyunk, mert, vagy izék vagyunk, mert az nem, az nem az nem, tudjuk, hogy micsoda. És én azt kérdezem öntől, ugyanannak a célnak, tehát ugyanazt a célt szolgáljuk, és azt kérdezem én öntől, hogy de Tibor, te ezt miért csinálod így, ez nem tisztességes, mire ön azt mondja nekem, hogy de ez így hatékony, így fogunk eredményt elérni, és valójában én azért fogom önt elhagyni, vagy fordítva ö, ön engem, mert azt fogja mondani, hogy magát az eszközt egészen kiválóan kezelem, de amit csinálok az aljasság. Igen, ez így van. De ez, ez tudja, több ilyen beszélgetésünk futott már ki ide, hogy, hogy annak ellenére nem tudom, hogy mi a megnyugtató megoldás, szerintem önmagában a, a megoldáson való töprengés, vergődés, küzdelem, verekedés, vita is gyümölcsöző. Ő beszél, a vergődés, hatod. de úr, a, vereg, a vergődés és a verekedés nem ugyanaz. Nem, ez kicsit, hogy nem ugyanaz, de az összesen, hogy verekedésnek is lenni, olyan nem kívánt hasznai, ami hozzá a békén. tökéletesen igaza van, de én e tekintetben például azt látom, hogy a kormánypárt, amelyhez ön is tartozik, inkább verekszik, én pedig inkább vergődöm. De ez, igen, de ebből következik? Hát, hogy. Ja. hogy talán. Na jó, de, talán de a nem kéne egyre verekedni. Hát azért akkor már, hogyha most akkor voltam kedves, akkor ábrázolta a, a kormánypárt védelmének a szerepét, azért nem csak a kormánypárt ha hanem megállapodhatunk. Igen, de a kormánypárt eszközei jelenleg minőségleg mások. És egyébként akkor is a kormánypártnak sem lenne Nem semmi. Sem biztos. Láttam én az interneten olyan hirdetéseket, amikről nem mondanám azt, hogy nem kormánypárti hirdetéseket. Oké, rendben van, de ismerjük azt, hogy ne lopjál. Izen, ha a akkor attól még ön, önnek nem muszáj. Tehát ez nem, nem így működik. Na jó, de hát egyrészt a kormánypárta hibás. na nem, nem, nem, nem is És nem, ezt csinálja, akkor nem, nem, nem én, hibás, mert... én, én, én nem akartam tehát, őt semmit. De hát meg... ön, ön, ön tett bele engem ebbe a kellemes környezetbe, Talán akkor mitassuk meg. Uh, nem biztos, hogy pont a választásokat három nappal kellőnkünk. <gül> Igen, én ezt értem. Hogy például a Filipovnak mondtam, hogy láttam egy amerikai filmet a árnyékában, és abban elmagyarázta a Philip Simur Hoffman, a Ryan Goslingnak, hogy az ő szakmájukban mire a lojalitás a legfontosabb. Csak a lojalitással lehet, hogy csomó jó dolgot védeni, és rosszabb, de tökéletesen értem, amit mond. Pillanatig nem értem félre. Uh, én azt mondom, hogy én a sorosozást bizonyos szempontból értem. Sőt, egyre jobban értem, sőt, megértem azokat a szálait is, amelyek megrengetik bennem bizonyos korábban biztosnak vélt hiteket. De abba a helyzetben nem kerülhetek én a miniszterelnök úr mondatai által, hogy a választásnál egyfelől a hazafiak lesznek, másfelől pedig a sorosisták. Tehát ez például egy olyan leegyszerűsítése ennek a történetnek, amben én nem válok azonoságot a hazafiakkal és a sorosistákkal sem. Én magam fogok elmenni, aki hazafi vagyok és nem vagyok sorosista, ezzel együtt nem biztos, hogy a kormánypátra fogok szavazni, de akkor rám ne süssék már a sorosista bélyeget. Hát igen, de nyilván az, az is a célja ennek a mondatnak, amellett, hogy, hogy a saját támogatóit hazafi, hazafiaknak, Minősítse és ezzel buzdítsa a részét, erre, hogy a bizonytalanoknak azzal, hogy azt mondja, hogy amennyiben nem a fidesz akarnak szavazni, akkor soros akkor egy. De én is nem vagyok így bizonytalan, rám ne hát, de ez Nem, nem de hát tehát az egy De nem mondta azt, hogy... azt a Ludoviken a a miniszterelnök úr, hogy leszámítva a fialát? Ezt akartam mondani, hogy ez egy szuper szegmentált kampány lenne, hogyha azt rá a miniszterelnök, hogy minden választási beszédében, hogy fialam most ne figyeljen ide, mert olyat mondok, ami őre nem vonatkozik. Álma többi választópolgára igen, tehát ed ed edd eddig még nem jutott el a szofisztikáltság a kampánytechnikáknak. De a leegyszerűsödésben a oda, ahova korábban nem? Én is azt érzem, de nem vagyok benne biztos. Tehát ez megint olyan, amikor érdemes egy hónap vagy két hónap múlva a választások után végignézni azt, hogy ez valóban így volt, és aki ezzel foglalkozik, ezért mint a magyar politikatudománynak szintén lenne egy nagyon fontos feladat ezen a téren hogy kidolgozzon, ha már állandóan erről beszélünk, hogy bűrvasság, személyeskedés és a többi, hogy egyrészt nemzetközi környezetében is megnézze, mert, mert az is hat az egyes kampányokra, másrészt pedig időbeli összehasonlítást is végezzen el, vagyis nézze meg azt, hogy 90 óta ezek hogyan alakultak. Összintén mindig, a, mindig a, a legutóbbi benyomások a legfrissebbek, ezért hajlok én is arra, hogy azt mondjam, hogy ez egy rendkívül személyeskedő, és a tárgyasságot nagyon nagy mértékben mellőző kampány, de nem tudom, hogy ez valóban így van-e a 90 óta megszerezett kampányok összehasonlításában is. Ha az agysebészek úgy operálnának, mint hogy a politikusok ma Magyarországon beszélnek, mindenki meghalna az amerikai úton. De ez egy két teljesen annyira elkülön, annyira eltérő, míg az orvosoknál a minél szenzitívebb, minél fizelláltabb megközelítés az egyre fontosabb a politikusoknál a kampányban, éppen ennek a, me a mellőzése a fontos. Hát ön tudja, hogy az újságírók, nem ön, hanem egyéb újságírók, hogy szokták fogadni azt, hogyha valaki összetett mondatban fogalmaz, hogy árnyalt véleményt fogalmaz meg, akkor azt mondják, hogy na erről se lehet tudni, hogy mit mond, mondja már meg, hogy A vagy B, mi az, hogy egyrészt másrészt, és a többi egy orvosnak mindig egyrészt másrészt kell mondani, nem? És nem kampányban? Nem kampányban is előfordulhat A tömegdemokráciának van egy olyan jellegzetessége, hogy igyekszik mindenki által érthető kategóriákban fogalmazni, ezek pedig nagyon sokszor ütnek el odáig, hogy fekete-fehér, egymással szembeállított tények vagy állításokat. Nem furcsa, árulja már el nekem, hogy én kérdezhetek öntől olyat szemináriumon, amit rádióműsorban nem? Nem furcsa. Miért? Hát a családban is van olyan, amiről beszélünk szűk családban, de tágabb családban nem beszélünk. És ez a különbség, ez fennáll a szemináriumi foglalkozás és a rádióműsor között? Ö, persze, szerintem fennáll. Tehát én a szemináriumi foglalkozásnál az, az a alapvető... Ami, igen, ami a, a tudás átadását, tudás minden rétegének az átadását, ugye a legtöbb rétegének az átadását lehetővé teszi, az az a diszkréció, vagy amit az angol ugye a Chatham House rule-nak hív, tehát a, ami magyar, magyarul talán úgy mondható, hogy hogy is mondjam, hogy hogy nem, nem kifelé szán információk megbeszélése. Én pontosan tudom azt, hogyha ha az ember ugyanazt elmondaná a nyilvánosság előtt, amit a szemináriumon elmond, akkor abból az újságírók mit csinálnának. Pontosan tudom. Igen, csak azért borzasztó ez az egész, mert ugye olyan, mint én egyfolytában védekezésre késztetném önt, és sajnos bizonyos kérdések, vagy bizonyos témákban, ahol én csak beszélgetni szeretnék, de az a környezet, amiben mi érünk, Igen ezt váltja ki, holott én nem támadok. Igen, mert pontosan tudom a hatásmechanizmusát a, a hallgatóink közül néhányan vannak, akik megbízásból hallgatnak minket, akiknek a szerkesztő kiadta, hogy a Navracsistól azt a mondatot keres, amikor azt mondja, hogy nem tudom is, és a Navracsist nem is mond olyan mondatot, de három mondatból összevarható egy olyan mondat, ami olyan, mintha olyan lenne, akkor összevarja és megcsinálja. Amit soha nem mondtam, nem is gondoltam, de ezen, ezen ilyen van. Én mindig az Antalkormány jut ilyenkor eszembe, ha még emlékszik rá, amikor kétségbe esettem, magyarázkodták, hogy de hát a szövegkörnyezetéből kiragadott, emlékszik erre a, És mindenki mondta, hogy jó, de hát a szövegkörnyezetéből kiragadott, ki kíváncsi arra. Újságíról leír egy mondatot, az tényé válik. A politikus pedig próbálja valahogy az, utána a valósághoz igazítani a mondatot. De ez megöli a nyilvánosságot. Igen. ha hát megölheti, igen. A, ha, ha nem fejlesztik ki a megfelelő, ennek etikai alapjai vannak. Jól beszél, ugyanoda megyünk vissza, mint a fake news kapcsán. Ennek etikai alapjai vannak, így van, de ez nagyon nagy mértékben az újságírók etikájának a kérdése is, és nem is van a Ó, politikusokért. Tök, tök, tökéletesen, de hát amikor a, a, az NMHH bünteti meg a közszolgálatot, mert egyébként az nem biztosít megfelelő műsoridőt, bizonyos pártoknak, akkor ott a kígyó harap a saját farkába. Hogy hogy működik a jogállam? Működik a jogállam úgy, hogy aztán megkapják ezek a pártok azt az 5-5 percet, amit egyébként nekik lehetővé tesz az MTVA, és azt gondolja el, hogy Somorjai Balázs, aki nekem valamikor kollégám volt, keresztbe teszi a lábát, és kényszeredett mosolyjal, meghallgatja, amint különböző pártok emberei öt percen át őt, és a, a munkat, vagy, kotkodácsolnak, vagy, vagy kotkodácsolnak, kotkodácsolnak, és öt perc után azt mondja, hogy sajnos letelt az ideje. Azért, hogy idejussunk el, és most nem fogok semmiféle csapdát állítani, ez mindannyiunk szégyen. És hogy lehet ebből a csaláíró? Hogy lehet, elnézést kérek, tényleg elnézést, ön nem beszél. Hogy lehet ebből a kibaszott zsákutcából kijönni, abban segíthetne nekem? <gül> és akkor is volt a nemzet bölcse, néhány hasznos tanácsot ad a jövőnek. Nem, nem, nem, nem jól, jól beszél, az elkövetkezendő nem. hetekben, hónapokban a tudnám, vagy De nem mondja azt, hogy nem érti, amit mondok. De abszolút értem, csak én úgy gondolom, hogy nem ön és nem én leszünk azok, akik... akik Oké, okay, akkor kik lesznek azok? Mondja meg nekünk, hova menjék. Ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, lehet, hogy ön és én leszünk, de nem, nem a mai beszélgetésben és nem a mai beszélgetésben fogjuk ezt megoldani. Értem, én, én nagyon szeretem a történelmet, és, ezt nem, ezt és nem úgy, mint Dávidi Iboly, aki nem szerette a facitannak idején, uh, azért szeretem a történelmet megtanítani, engem legalábbis arra tanított, hogy nagyon sok esetben amikor ezernyi lehetőség lett volna, a történelem valahogy kiforgatja magából azokat a megoldásokat, amivel tovább zökken a történet valahogy, és ez van, amikor egyes emberek elhatározása, de van, amikor nem egyes emberek elhatározása, hanem egyszerűen csak a szószonos értemében kifordul a megoldás valahogy a közszangulatban. Nem kizárt, hogy a 2018-as kampány egy olyan fordulópont lesz, amikor a 18 as kampány után azt fogják mondani a politikusok, vagy éppen a választópolgárok, hogy na jó, akkor köszönjük szépen. Most már tényleg azt szeretnénk, hogy Oké, máshogy és Nem várok öntől reakciót. Értem azt, amit mond. Azt is értem, hogy ez egy nagyon érzékeny periódus. Elmarasztalták a miniszterelnököt a Nemzeti Választási Bizottság az ügyben, hogy gyerekekkel mutatkozott, ami önmagában nem lett volna baj, de azt követően, hogy ez a Facebook oldalára került, amit 600 ezeren láttak, ez már olyan volt, ami kapcsán szankciót alkalmaztak. Ezzel kapcsolatban, még mielőtt ez megszületett volna, megkérdezték Havasi Bertalantól, aki az ő sajtófőnökö, hogy neki erről mi a véleménye, és azt mondta, hogy ez jelentéktelen ügy, ezért nem nyitunk róla a vitát. De végrehajtották a a ítéletet, nem? Félét, hogy a... Félét, félét. ezt még akkor mondta, amikor senki nem ült össze. Azt Aha. értse meg, hogy ezt a havasi alatt miközben nincs ez. Tehát ilyet nem lehet mondani. Ja, de én meg azt értem, hogy meg nem akarja azt, hogy a választási kampányban akkor most az legyen, hogy őszinte legyek, és ezzel sok hallgató is, talán az ön megbatránkozását is kifogom bírni Én most nem egészen pontosan értem, hogy mi abban a botrányos, hogyha egy politikus elmegy. Tehát mikor mehet el egy politikus óvodába, és mikor nem? Vagy egyáltalán nem menjen óvodába egy politikus? Én nem arról volt szó, egyik esetben sem, hogy a politikusok az óvodások szájába adták volna azt, hogy éljen Orbán Viktor, éljen a Fidesz. Az a veszély sem áll szem, hogy a akár az óvodások, akár a szüleik ennek hatására gyökeresen megváltoztatva az véleményüket, a Fideszre fognak szabadni. És én emlékszem arra, amikor, amikor én képviselő voltam, és az akkori szocialista miniszterelnök, illetve az ő felesége és szocialista képviselők is rendre jártak órákat tartani az egyik gimnáziumban az én választókerületem, soha nem csináltam belőle problémát, mert nem gondoltam, hogy az önmagában, vagy akkor nagyon gyenge lenne egy személyiségnek az értékrendje, vagy prioritás sorrendje, hogyha önmagában egy egyszerű ilyen látogatást gyökeresen megváltoztatná az egész politikai nézet. Egyrészt a köznevelési törvény szól erről, más részről pedig a kúriának is van ez ügyben, vagy az alkotmánybíróságnak ellenézős van erről állásfoglalás, amit beidéz e, a... De miről? Miről? Mert én nem olvastam. Miről? Tehát arról, hogy nem mehetnek oktatási intézményben, választási kampányban politikusok? Hát nézze, az a helyzet, hogy akkor most elő kell, hogy keressem az ezzel kapcsolatos papírt, mert ugye ezt az ember. Mert ugye azt tudjuk, hogy Budapesten kívül, talán Budapesten is, nem tudom, de Budapesten kívül a lakossági fórumok egy meghatározott része oktatási intézményekben zajlik, mert egyszerűen nincsen megfelelő infrastruktúra arra. Vannak a művelődési házak, vannak a sportcsarnokok, meg vannak az iskolák és óvodák, könyvtárak. És ott zajlanak a lakossági fórumok például, akár választási kampányban, akár választási kampányon kívül. Persze tanítási időn kívül van, de az esetben ez belelóghat egy napközi ö, időtartamába is. Hát nem, én tényleg nem tudom, azért mondom, hogy én ére, láttam ezeket a fényképeket, amiket mind elgorzasztású közölték, hogy íme egy politikus meg egy gyerekekkel találkozott, én magában ezt nem tartom annyira botra. Ennél jobban bízom a magyar polgárok, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a körülményekből az állapítható meg, hogy sem Orbán Viktornak, sem Cunynéj dr. Belta Juditnak nem volt politikai szándék a az óvodásokkal való találkozással. Tekintettel azonban arra, hogy az azt megerőkítő videó Orbán Viktornak a csak nem 600 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán közé került, bármelyik választópolgár által megismerhető vált, több mint 300 ezer alkalommal tekintették meg, és a választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben jeleníti meg az azon szereplő jelölteket, alkalmas a választópolgár akaratának befolyására. Fenték alapján a Nemzeti választási Bizottság megállapítja, hogy a sírálvezett tevékenység kampány tevékenység volt. Bírseg kiszabását is szükségesnek tartották, amit aztán később megváltoztattak. Uh -huh. Jó, hát tudja, hogy én nem szoktam kommentálni sem, semmilyen ilyen hatóság döntését, mert úgy gondolom, hogy ez nem, nem vezet jóra, úgyhogy most se kommentálom. Már más gondolok előtt dologról, de hát vagyok, nem volt hogy a Nemzeti Választási bizottság, úgyhogy a a döntés. Beleértve, hogy a Nemzeti Választási Bizottság is annak függvényében dönt így vagy úgy, hogy annak a, a, a, függvényében, hogy hány pártot vettek Lajstromba, vagy vettek nyilvántartásba, kiegészül a tagsága. tehát más döntéseket hoz, mint egyébként kampányidőszakon kívül. Tehát egyáltalán nem bizt biztos, hogy ilyen döntés született volna. É, ez, az, igen, ez abszolút értem. Azért mondom, hogy én, én nem kívánok ezzel kapcsolatban vitatkozni, vagy én elfogadom ezt a de döntést. De az Alkotmánybíróság legutóbbi döntésével is foglalkozhatnánk, ami viszont ugye annak az óriás plakátnak a története. Az egy más dolog, mert ott, ha jól értem, az a probléma, hogy nincs, hogy nincs feltüntetve, hogy itt fel ki a hirdető. El van tüntetve, de nagyon-nagyon kis betűvel. Jó, ezt megértem. Ez, ez, ezt értem. Én, én, én azt a, a magyar politikában széles mértékben eluralkodó felfogással kapcsolatban vannak szentartásaim, miszerint egy politikusnak nem szabad gyerekekkel, diákokkal ö, találkozni, iskolába nem szabad mennie, egyetemen nem szabad ö, politikai rendezvényt, vagy szervezeteknek lenni és politikai rendezvényeket tartani. Ezzel kapta... Én ebben megengedőd lennék. Értem, tehát akkor gyugszabályt akkor is kell változtatni, de visszatérve még arra, ami ezt az óriás plakátot illeti, ott ugye az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy uh, uh, ugye Azért nem kell az összes plakátot leszedni, mert hogy az egyébként olyan mértékben változtatna a kampányon, amit egyébként az, az Alkotmánybíróság nem talál indokoltnak. Jelen esetben kivételesen a bíróságnak a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére való felhívás indokolt, mivel a panasz az Alkotmánybíróság érdemben vizsgálja, a kúria végzésének végrehajtása pedig az Alkotmánybíróság vizsgálat alatt is kiadhat az indítványozónak. Az országgyűlési választások kampány tevékenységére, ezért az alkotmánybíróság második fordul a rendelkező rész szerint határozott. Amivel kapcsolatban Stumf István ellen véleménnyel élt, mert azt mondja, hogy ez szerint ez indokolatlan. Nehé nehéz kérdések. Hát igen, de igen. igen de hát igen. Heves kampány végetelé vagyunk, ilyenkor már mindig csak nehéz kérdések vannak. À, igen, igen, igen, igen. igen. Azt kérdezem öntől, hogy a bizottság eh, akkor most napirendre el, hogy kellő aláírás született eh, abban a történetben, ahol az elmúlt időben gyűjtött. Igen. Hogy annak mi igen. a sorsa? Hát ugye ugye ez a... a Minority Safe Pack, ugye igen, ezzel kapcsolatban... Igen. Ami, ami arra irányuló kezdeményezés hogy a bizottság terjesszen elő olyan jogszabálytervezeteket, amely uniós szinten megteremti a kisebbségvédelem alapjait, ami azért nagyon-nagyon azért jelentős, vagy nagyon-nagyon komoly feladatot jelent a bizottságnak, mert eddig volt egy olyan hallgatólagos munkamegoztás, hogy az Európai Unió hagyományosan inkább a gazdasági-politikai kérdések iránt visel felelősséget, és van az Európa tanács, amely pedig inkább az ilyen kulturális jogok, kollektív identitás, nemzetiségi jogok, és a többi. És a többi. Most ezzel, hogy a, a Minority Safe Pack nek megvan az érvényes aláírása, és ezzel a bizottságnak foglalkoznia kell, ez a bizottság számára egy teljesen új profil. Ki számolja meg munkát? ezt, ahogy, hogy megvan-e a megfelelő szám aláírás? <gül> ez egy jó kérdés, nem, nem tudom megvonni, ezt szerintem minden Szerintem maguk a választási szervek, az adott tagállam választási szervei, ugye az Uniónak nincsenek választási szervei, tehát szerintem a tagállamok választási szervei hitelesítik az okay, aláírásokat. Hitelesíti Oké, fel, el. hogy meg lesz. Mi a következő lépés? A következő lépés az, hogy a bizottság a bizottság asztalára kerül a kezdeményezés, és ha jól Mennyi tudom, időn akkor... Belül? Megfogott, nem tudom, nem tudom megmondani. Nem, tudom nem, a, nem fel, akartam fel, megfogni. Ebben Eben az értelemben. Érzem. Szerintem nem vagy benne biztos, hogy van, hogy van határidő erre. E, és. Miben hoz döntést? Hát a bizottságnak itt ugye már sok lehetősége nincs, mivel az elején, amikor először megvitattuk, akkor a jogszabályi feltételek fennállását kellett vizsgálni, tehát azt, hogy... És mikor vizsgáltát hogy... önöknek? Hát körülbelül egy éve lehetett, igen, körülbelül egy éve volt. És akkor miért nem született pozitív döntés? Pozitív döntés született. Az a döntés született, hogy megkezdődött az aláírásgyűjtés. Mert hogy aláírásgyűjtés mert... nélkül miért volt alkalmatlan ez a grémium arra, hogy olyan szabályt hozzon, amit egyébként egy millió aláírással már meg lehet hozni? Nem volt alkalmatlan, nem volt, csak mondom, eddig az Európai Unió kicsit tematikájában a nemzetiségi kérdés és a nemzetiségi jogok, mint olyan nem szerepel. Uh -huh. Ez az Európa Tanácshoz tartozott, teljes egészében. Ez egy teljesen új helyzet most. És, és az ez Európai egy, Bizottság, az kívül... milyen döntés, vagy mit fog hozni az Európa Tanács felé? Ajánlással él, vagy kötelező? Nem. Elnézést, hogyha én teljesen tájkozott vagyok. Az, nem, semmi, az Európa Tanács felé semmit nem fog. Ugye ez, hogy Strasbourg, 48 tagállam kormány Akkor az, Euró, az Európai Bizottságnak most először is meg kell vitatni az egészet, és aztán jogszabálytervezeteket kell kidolgoznia, amit az Európai Parlament, és a tanács, az Európai Unió tanácsa felé kell majd elfogadásra előterjesztenie. Tehát itt majd egy jogszabály tervezett kidolgozási munkálatok kezdődnek, de ez egy nagyon-nagyon politikailag nagyon konfliktusos helyzet lesz. Hát hogy bele a katalán helyzetre, mm -hmm. a Franciaországon belül a nemzetiségi problémákra, akkor nem is beszélve a román, szlovák nemzetiségi, a görög nemzetiségi problémát, tehát itt számos olyan tagállam van, amely szerintem rendkívül velmensen fog küzdeni a nemzetiségi jogok magyar elképzelés, vagy a számunkra szimpatikus elképzelés szerinti kodifikációja ellen, fogalmazunk. Jobb, ez, tehát, nehézmes, tehát ez egy nehézmes. hosszú és. történet lesz. Ez egy hosszú és nagyon. De nem nehézmes. zárja ki azt, hogy szülessen olyan, amiben egyébként benne van még az, aminek érdekében megszületett a kezdeményezés. Nem zárja az... ki, nem zárja ki, de én meglehetősen pessimista vagyok egyébként ebben. A magyar diplomáciának nagyon-nagyon-nagyon ügyesnek kellene lennie, vagy kellene lennie, mert feltételebb fogalmaz, ahhoz, hogy ez a kezdeményezés végső sikere jusson az európai politikai térben. Én attól félek, hogy ez csak még. Tehát ez frusztrációkat fog szülni a magyar közülemény számára. Ugye ez Egy az, az önasztala lehetne, de most nem akarom a Szijjártóval felcserélni, ne, nem, nem fejeztem a mondatot, mert ugye itt a kompromisszunk készségnek mindig nagy jelentősége van, de ahogy én Egyen. kiveszem ebben különösen, meg az érzékenységnek. Így van, és itt, a, itt, itt nagyon nagy jelentősége lehet, ha van, annak a tőkének, amelyet másokkal kapcsolatban, más ügyekben felhalmozott az, felhalmozott az osztály. Ez tökéletesen függetlenül attól, hogy annak a jelentősége, hogy ennyi aláírás összegyűlt, ennek a jelentősége tízes, 10 tízes. Ez így van, így van, így van. Ha jól emlékszem, de ennek is utána kellene néznem, de ha jól emlékszem, ez az első olyan európai polgári kezdeményezés, amely sikere jutott. Tehát amelynek sikerült összegyűjtenie a az aláírásokat, és ezáltal jogszabályalkotásra kényszeríti az uniós intézményeket. Tehát ez egy történelmi jelentőségű Azon kívül, hogy ön ezt így látja, vajon a bizottságnak van erről, tehát ön beszélt arról, hogy a bizottság bármely tagját ez foglalkoztatja, független hogy egyébként ült össze a bizottság. Hogyne, hogyne. Hogy. Majdnem mindenkit foglalkoztat, így vagy úgy, és nagyon komoly, nagyon nehéz vita várható a kollégiumban is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Látható, Én hogy itt szépen. a vége felé igyekeztem elkanyarodni attól, hogy itt... De értettem azt, amit mondott, és nem, nem azt, az ezzel kapcsolatos érzékenységét is értem. Ja, nem tudom jól befejezni a mondatot. Jövő Igen, jövő hétem vagyok. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. is. Viszont hallásra. Navracsics és Tibort hallották, és elnézést kérek a nyolc órától. Nem vagyok benne biztos, hogy... Hát több hírek nincsenek is. Jó reggelt, lehet! Rég nem hallottalak, szia Gábor! Jó reggelt, szia! Három ezer embert kérdeznek a jó nevű közvéleménykutató, mire összeszed egy ezeres mintát azokból, akik hajlandók elárulni, hova szavaznának most vasárnap. Kétharmad csapja csapjala a telefont, hajtja le, a kérdező, és azt, aki válaszol arról, nem tudhatjuk, mennyire őszintén nyilatkoznak. Félnek ugyanis, és erre jó okuk van, különösen vidéken, ahol a helyi eltárs élethalál ura. Honnan tudhatná a kiszolgáltatott tanár, közmunkás, vagy buszvezető és az ő családtagék, hogy nem a polgármester tesz éppen próbára, hogy aztán oda kerüljön a nevük mellé az apró megbízhatatlanok, idegen ügynökök, esetleg Terroristák. Nyilván megfeszített munkával igyekeznek a kutatók kihámozni ezekből a torz adatokból, hogy mi a valóság. Tiszteletre méltó erőfeszítés, de már bocsánat, ilyen adatfelvétel egyetlen tudomány sem merne dolgozni, legalábbis nem volna le következtetéseket a megmérhetetlen halmazra. Mondjuk vegyünk egy rokkant ornitológust, egy szállepkehálóval. Nyilván nem tudja megvizsgálni a fecskét, a kócsagot és a fülesbaggyot sem. Viszont nem áll elő azzal a tétel, hogy a madarak mind a röp Képtelen elhízott, gyámoltan állatok, akik tagadják Ausztrália létezését. Már pedig a közvéleménynek, ma csak az a része mérhető, amelyik nem fél. A szuverén polgárok, akiknek nincs félni félnivalóik, illetve a fideszesek tovább, akik annak mondják maguk, a sötétben tapogatózunk, de től még lehet, hogy helyesen tapogatjuk ki a sötétet és a fideszes többség valós. A nem válaszolókról ugyanis csak azt tudjuk, hogy félnek Orbántól, de azt nem, hogy akarnak ezt szavazni bárki másra, ahogy azt sem, hogy nem pont félelemből, megfelelési kényszerből fognak-e rászavazni. Hogyha már elkerülhetetlen ez az uralom, legalább egy kicsit részesei legyenek, és felvonulhassanak május 1-én. Bármi lehetséges a kétharmados folytatásról a csúfos menekülésbe torkoló vereségig. Így borít szemfedelet az országról a túlhatalom, nem látjuk már egymást, nem tudunk egymásról, és félünk egymástól, már nem tudjuk azt sem, ki lesz a következő, aki lepaktal, átáll, belesimul. Nem volt ez mindig így, tehát nem szükségszerű volt, és még lehet itt olyan ország, ahol az ember vállalhatta a véleményét, és nem kellett attól tartani, hogy ezért a hatalom elég tételt vesz. Elfértek az országban balos, jobbos, szélsőjobbos és liberális tudósok, vállalkozók, művészek egymás mellett. Szeretniük nem kellett egymást, de a hajukat lehalkítani se. Mérhető volt az ellenzék és az egyébként fontos visszacsatolás minden kormánynak. Ezért hülyeség akkor a bátorságot feltette bárkiről, hogy neki látna lebontani a kerítést. Ez a szabadság helyre állítható. Az a kormánya, amelyet fer és arányos választások végső esetben a hétköznapokon pedig megbízható közelünk kutatások tartanak szakban. Az nem fog nemzetre rontani, nemzetére rontani akármilyen színű, nem azért, mert jó indulatú, hanem mert belebukik. Kénytelen ugyanis elfogadni, hogy vannak más színek, kiegyezni velük, és nem csak a saját tábornak játszani. Vagy talán elég nekünk az Alamisna, amit a dicsőséges nagyurak odavetnek a helikopterről, és nem sajnálják tőlük a 10 mert ez az életrendje. Lehet, hogy tényleg olyan kormányunk van, amiért megérdemlünk, lehet, hogy ez lett a komfortzónánk, lehet, hogy már szeretünk félni. Amorf, és felhővé igazgatta az országot a félelem. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, mi lesz, viszont eldönthetjük. Tóta, vé a néma tartomány. Gondolom, olvastad. Figyelek. Én az is... Gábor, gyerek ki, gyere ki a pincéből. Ki próbálja? Nagy zaj van, ahol vagyok, de most akkor kimegyük ide. Szóval én mindig is optimista ember voltam, és ezért azt gondolom, hogy az autóvének nincsen igaz, hogy ennyire világvége lenne egyrészt. Másrészt pedig azt, azt is gondolom, hogy a kutatásoknak igenis van Mert hát Azt azért nagyon is látjuk, hogy a Fidesz ugyan a mi pénzünkből, de most már éves tartós munka alapján összetartja a saját szavazóbázisát. Tehát ez 2,2-2,5 millió ember, ez van aktívan, Jelen van, ezt láthatunk március 15-én a 150 ezer emberes látványos és jelentős méretű és mértékű demonstráción is. Tehát Orbánék a saját csapataikat harcba tudták állítani egy virtuális valósággal. Ugye hallgattam, vagy belehallgattam a Navrasicsan folytatott beszélgetésedbe. Tudod, én nagy híze vagyok annak, hogy ne gyilkoljuk le egymást és normálisan beszélgessünk, de azért Há, már csak azért soros... is, egy könnyen lehetséges, hogy te leszel a hulla. Már csak azért is így van, de nem csak ezért. Meghogy ismerlek, Horn beszélgetek, hogy azért te eddig olyan benyomást eltettél, mint aki szeret élni. Egyrészt nagyon szeretek élni, másrészt én kedvelem a labraszicsot, de azért ez az egész soroszolási így azért nem intézhető el annyival, hogy a másik fél is. Itt egy tudatosan felépített nem létező virtuális valóságról van szó, vagy inkább egy bőzöletes hazugságról, hogyha bővában akarok fogalmazni. És mégis az van, hogy Magyarország legalább egyharmada ezt elhiszi. Nem tudom, hogy nyilván te is látod és hallod. Lényegében nem foglalkozik a Fidesz, Orbán Viktor sem. Azokkal az egyébként létező sikereivel, amit egy ilyen választási kampányban el lehetne mondani. El lehetne mondani, mennyi mindent megoldottak, az ország gazdaság értelemben sokkal inkább rendben van, mint 2010-ben volt. Épült egy csomó minden, el lehetne ezt mondani, hogy mik azok a dolgok, amikre ők maguk büszkék. Nem erről szól a történet, hanem arról szól, hogy egy 88 éves öregember, azért tudom, a korábban apám osztálytársa volt annak idején a Budapesten, a mai Radnóti Gimnáziumban, tehát kell lehet ijeszgetni az egy ország egy harmadát, Tehát a közvénykutatások abban az értelemben biztos, hogy pontosak, hogy látják, hogy ez a szavazóbázis van, és aktívan van. Tehát Tótavének abban nincs igaza, hogy azt nem látjuk, ezt látjuk. Azt is látjuk, hogy a másik oldalon, az ellenzéki oldal pedig egy másik virtuális valóság épül, ezt én úgy hívom magamnak uh, munkacímként, hogy kikivel is két, két virtuális ezek, egy nem találkoznak ezek, ezek. Nem találkoznak egymással. De találkoznának az, az, az is érdekes. Az is érdekes, de nem találkoznak. Tehát, nem is arról a vita, hogy igazol, hanem a másik oldalon pedig aki kikivel és mikor virtuális valóságba épül, <laughs> ami ugyan bizonyos értelemben ugyanilyen nevetséges. Az a nagy különbség azért van, hogy ez legalább nem árt. Tehát azért fontos különbség, hogy az, ami, az amit a a a a, a, a, a gyűlöletkeltés, az idegen gyűlölet, az súlyos sebeket ö, jelent mindannyiunknak a lelkében. Az nem vicc, tehát amikor kijön a kisvárosból a, a szerencsétlen a, a, a két gyerekes anyuka a fodrászkor, a fején ö, kendővel, és kíják a rendőrt rá, azért az, az, az, az, nem, az nem vicc. Ebben nem fogok eltélet. vele vitatkozni. Tehát azért itt 30-40 évre szóló sedeket ejtettek rajtunk, mindannyiunkon. Rajtam is, mert én nekem meg állandóan védekeznem kell. Azért, mert én másképp gondolom ezt a világot. És szerintem ez nem, nem intézhető el, hogy a másik is olyan, de ez egy virtuális valóság, ebben a kampányban nem találkozott egymással. Tehát nem tudjuk, abban igazolva van a tóta vének. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Magas részvételnél 75 bármi lehet közepes részvételnél 65 körül. E, e, És e, ugye az, e, amiről beszél a bandi, a Han, hogy immáron nem igaz, hogy minden szempontból az ellenzéknek áll a zászló, ha sokan mennek el, mert felébredt a falu. Én szerintem a Bandinak ebben nincsen igaza. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van felelőssége abban, hogy mit mondunk, mert odafigyelnek nagyon most mindannyiunkra. A Han Bandi egy társadalomkutató, nem egyszerűen egy közénkutató. Szerintem mindannyiunknak éreznie kell, látnia kell azt a hangulatot. Jó, de itt álljál álljá, meg, te, te, te minőséged a Republikan Intézetnek, te milyen vagy? Én a republikon alapítvány elnök Egy vagy. elnök vagy, és nem vagy közvéleménykutató, de te is Én egy nem. ilyen társa... Igen, de ugyanakkor, ugye mégis amikor a republikon méréseiről beszélünk, akkor nem, nem egy teljesen alkalmatlan embertől kérdezem ezt. Hát ugye egyrészt uh, voltam majd 30 évi politikus, uh, másrészt pedig ott uh, vezetek közösen Tócsaba barátommal egy olyan intézetet, ami maga is... Igen, csak közben meg, kodálász... meg annyi TV tévéműsorban osztod az észt, most ezt a szó jó értelmében mondtam, tehát ebből a szempontból benned is van egy hanendre. Hát uh, nem merném magam hambaldíról. Oké, okay, rendben vagy csak az, az előző, csak azt mondom, nem, nem, hogy te sem vagy teljesen ártatlan. Nem, nem mindannyian ö, benne vagyunk ebben, csak azt akarom jelezni, hogy van felelősségünk ö, mindannyiunknak. Én nem ö, ö, tudom elképzelni, és őszintén mondom neked, hogy 60 százalék fölötti Fideszes eredmény legyen. Hát gondolj csak abba az egybe bele is. Ez innentől De most a faluról volt szó? Én értem a falut, csak ö, a, azt is tudjuk, hogy a magyar falu, és ennek nagyon komoly tapasztalataink vannak, a részvételi hajlandósága sokkal-sokkal alacsonyabb, mint a városi. Politikai érdeklődése sokkal-sokkal kisebb, mint akár a kisváros, és akkor nem beszélek Budapestről, nagyvárosokról. Jó, de amikor a bandi azt mondja, hogy uh, sose tapasztalt jelenségeket lehet tapasztalni uh, falunak, akkor abban mit kezdjek? Uh, mi ezt nem tapasztaljuk. Azt tudom uh. erre mondani, hogy nem lá a, a, a, mi a kutatásainkban nem látjuk azt, hogy a, hogy a falu fölébre. Oké, okay, akkor mit látok? Uh, azt, uh, azt látjuk, hogy a a társadalom kb. 55-60%-a nagyon elégetetlen azzal, ami folyik az országban. Ez a többség. Azt látjuk, hogy a Fidesz sokkal rosszabb állapotban van, mint 2014-ben volt, ahol egyébként 42%-ot kapott a választáson, hiszen akkor egy ereje tejében lévő, egy politikai értelme működőképes, az ország egészét megszólító kampányal, a rezsicsökkentés, ami nem csak a sajátjait, hanem ennél sokkal szélesebb köt megszólította, hiszen arról szólt, hogy van nektek több pénz, adunk nektek több lehetőséget. Kampányal állt a Fidesz ebben a történetben most meg, és ugye MSZP-s politikust vezetek el rabláncon, ugye a választások előtt talán másfél hónappal, most pedig az azt látjuk, hogy a közvetlenül Orbán családja, családját hálózza be e, súlyosan a, a, a, a korrupció, és még csak védekezni se védekezik, nem tudom hallotta, de egyszer is azt mondani Orbán viktor talán e, e, Tibor C. István mégsem egy gazember, mégsem úgy volt, talán hazudnak azok, akik ezt állítják, azok kívül, hogy megfenyegetett mindannyiunkat, nem csak engem, hanem a magyar társadalom, ezen 55-60%-át, hogy majd megnézhetjük magunkat. Látszik, hogy Jó, de mevezetjük. most itt van előttem, csak nem szeretném elmondani, mert nem is értek hozzá, mindaz, ami a ti hollatpotokon, mérésben Igen. van, hogy azt magyarázd most akkor el nekem. Hornúr, e mi a helyzet? A, mi azt csináltuk, hogy a, a, a márciusi a, a sajátunkat és a többi közvénykutató adatát átlagoltuk, és ezt hozzáigazítottuk a 2014-es választásig. Ugye a körzetekre bont, bontva nincsenek adatai. A 106 körzetben nem, végzesz, nem végzett senki kutatást. E, ezt nem tudjuk, ezért a, a 2014-es Tényleges választási eredmények alapján és ezen a pontok alapján próbáltuk meg meg megbecsülni a mandátum arányokat. Ezt nekem hat, most értem nem Tehát a, a, van 6 darab közén kutató ami márciusban mért. Uh -huh. Ezeknek az a és az, az átlagát szám. Kiszámoltuk az átlagokat ebből. Hogy, ö, ö, tehát nem csak a saját kutatásunkat néztük, hanem ennél szélesebb körben másokat is figyelemeltünk. Ezeket az eredményeket, hát itt megkaptunk a pártokra leadott listás szavazatok arányait, és ezeket az eredményekhez igazítva néztük meg, hogy egy-egy párt a 2014-es egyéni választó körzetek eredményei alapján megnyeri-e, vagy nem a körzetét? Mert ugye az egyéni az egyéni körzetekre csak akkor tudnánk releváns válaszokat adni, hogyha 100, a 106 körzetben Ezeres mintánkutatást végeztünk volna, ez horribilis összeg és horribilis idő. Maga tudnátok, hogy ki indul? E, igen, hát ugye ez külön, ugye ez a másik <gül> virtuális valóság, hogy kit is kell megkérdezni című történet. De most az önkormányzati dolgozónak nem jó lenni? Hát e, igen, igen, és a másik azért sem jó lenni, mert ott egyébként igaz az, amit a Tótavi mondott, hogy ott, ott tényleg lehet az embernek problémája abból, hogy egy kicsit e, nyíltabban mondja azt, hogy valamivel nincs megeléged, de hogy látszik, hogy Kire szeretne szavazni. De van, az egész országnál látjuk. Ezzel, a, ezek alapján képes tudni egy mandátumbecslést, és azt láttuk, hogy egy stabil, de jelenleg jóval kisebb Fidesz győzelem lehet kalkulálni. 113-an ugye 110 körül, ugye most 131 képviselője van a Fidesznek, és azt is láttuk, hogy van még legalább 17-20 olyan körzet, a többiből, a fideszesből, ahol két-három százalék a különbség. Erre alapozzuk azt. Ez egyéni. Tehát két, ez egyéni körzetben, ugye a 2014-es alapján uh -huh. a jelenlegi párt preferenciákhoz igazítva. És ez a 2014-es alap, ez egy megfelelő kiindulási alap? Elnézést nem értek hozzá, csak kérdeztem. Nem tudsz másból kiindulni, uh -huh. tehát ugye a, a, ez, egy, ez egy valóságos a, a, a, a alap, feltételezhető, hogy a arányok alapjaiban nem változtak, tehát ugye ha ez kiindulási a... pontként ebben a szakmában elfogadható függet attól, hogy én csak Bet több lé... rengek? Becsvésnek, igen, Jó? hiszen uh, ugye, ha mondjuk a, a Budapest uh, egyes körzetben akkor kialakított arányokat, ha most hozzávettem ahhoz, hogy akkor mit tudom én uh, 41 százalék volt a Fidesz, most 45-ön van ebben a kutatásban, akkor nyilván ezzel megváltozik a Budapest egyes körzetben, a Fideszes 45 az mire vonatkozik? Az országos. Az, a, az, a, az országos, Igen, a párt listán erre Nem tudunk más csinálni, uh -huh. az összes többi, többi az jóslás. De, de, de az a, azt tartom fontosnak, hogy a bizonytalanság onnan van, hogy legalább 17, mondom, vagy inkább 20 olyan körzet van, ahol 2-3 százalék a különbség. Ha elmegy, 65-nél jóval több, tehát mondjuk 72 százalék, mint 2002-ben a választásokon, mert a 2002-es nagy meglepetés abból fagadt, hogy senki nem számított ilyen nagyon magas részvételre. Ugye nem tudjuk megjósolni azt, hogy mi van arra a kérdése, hogy elmenne ő szavazni, biztosan ma 51-néhány százalék mondja. Senki nem gondolja olyan, hogy 51 százalékos lesz a részvételi hajlandóság. De 51 százalék van. mondja ezt? 50, 51, 54, 52, 53, minden kutatóan más-más, aki biztosan mondja azt, hogy elmegy szavazni. Tehát e, e, van, aki ebben bizonytalan, és van, aki azt mondja egyértelműen, hogy nem. Ez az a kérdés. És akkor 60-65-ről hallók, akkor ez honnan van? Hát onnan van, hogy a magyar választási szokások 61-néhány, tehát 60, 60 és 65 százalék között mutatják egy normál választási szituációban a részvételi arányokat. Tehát ez, ez egy tapasztalat, ugye 90 óta azért már elég nagy a minta, nagyjából normál pályán ez, ez az, az, amit feltételezni lehet. Tehát, ha nincs egy e, valamilyen szempontból nagyon e, e, kiélezett helyzet, szerintem most az van, hát ezért gondolom én azt, hogy vigyázni kell az adatainkkal, és ezért gondolom azt, hogy mindannyiunk ezt százszor el kell mondanunk, annak is, nekünk is, másnak is, hogy ha magas a részvétel, akkor ez egészen megváltozhat ez a dolog. Hiszen akkor ugye az van, hogy ez a két-három százaléki mondjuk a budapesti körzetben, vagy bármelyik vidéki körzetben meglévő különbség, ez átfordulhat. És itt én azt gondolom, hogy nincs igaz a vendrének, mert a, a sokkal inkább valószínű, hogy a, a, egyrészt a Fidesz-es szavazók aktivitása nagyon magas. Nem látok ott komoly tartalékot. A, a, majd 200 milliárd forint, amit elköltött a Fidesz az elmúlt két és fél évben, 2015 óta, arra, hogy a saját szavazóit egyébként a közös pénzünkből aktivizálja, ez elegendő arra, hogy a sajátjait összetartsa. Tehát ott nem látok komoly tartalékot. A másik oldalon azt látom, hogy a bizonytalan szavazói körben vannak az a bizonyos 60% körüli betartozó emberek, akik azt mondják, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Tehát ha ők elmennek szavazni, ha ők is elmennek szavazni, mert azt gondolják, hogy ne legyen ez így, az nem a Fidesznek kedvez. Ez biztosnak mondható, hogy kinek kedvez. Innentől nagyon nehéz a kérdés, ugye? Mert innentől van az, hogy most akkor ez a jobbik számára kedvező ez a helyzet, vagy a baloldal valamelyik pártja részesedik ebből a, a, a lehetőségből. Ezt lehet válaszolni? Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Itt van a, a jobbiknak pártya. milyen tartalékai vannak? A jobbiknak a, a, a tartalékai, és itt, me, itt, itt persze újra fölmerül a vidéki Magyarország. Ugye a jobbik Budapesten lényegében ugyanolyan rosszul áll, mint Dál. 2014-ben semmiféle előrelépés nincs. Láthatóan a Jobbik nem is foglalkozik igazán Budapesttel, nem nagyon látjuk itt, nem érzékelhető a jelenléte, nem is nagyon beszél Budapestről a szemben Jobbik. Szemben Kelet-Magyarországgal talán. Szemben a vidéki Magyarországgal ott érzik azt, hogy van lehetőség. Éppen ezért itt a másik pont, amivel vitatkoznék a bandival, mert a, a, a Jobbik igenis tud plusz mozgósítást a vidéki Magyarországon, mert ő el tudja érni ebből a szempontból, a jobbik egy jó szervezett, lényegében 2002 óta folyamatosan épített párt, aminek van hálózata, még egy ilyen párt van, aminek van országos hálózata, az MSZP. A többieknek nincs országos hálózata, ezért, és itt van, azt gondolom, hogy nem csak a jobbiknak, hanem az MSZP párbeszédnek is tartaléka, hiszen az MSZV párbeszéd országosan jelenlévő, a, a, a cégért, a, a logót, a, a brendet ismerő párt, mindegy, hogy ki mit gondol Egy másodpercek egy gondolatjelben, én azt jól érzékelem, vagy rosszul Gábor, Horn a beszélgetek, hogy az, hogy a Jobbik ilyen változás mellett, ilyen mérvű támogatottsággal rendelkezik, ez nálam a csoda kategóriája. Hát hogy én, magát én... sikerült így átpozicionálva ennyi embert megtartania vagy megszereznie, megfelelő rész aláhúzandó, én ezt nem gondoltam volna. Én ezt nem csodálna gondolom, hanem egy nagyon következetes politikának. Ugye a magyar politikai életben ezt ezzel nem nagyon talál. Én ezt értem, de ugye a karácsony beszélt arról, hogy majd elhiszi, hogyha eltelik hosszabb idő, hogy ilyen. Ezek szerint a nép egyéb, mint a karácsony. É, é, a Jobbik lényegében 2013 vége óta, akkor úgy hívtuk ilyeszt, hogy cukiságkampányra sokan hívták, ugye, és hívtam, mert szerintem ez nem ott, de 2013 nem, mi óta, csoda, Gábor, ez, egy, ez egy következetes valaminek, valamineket, nagyon hosszú idő. Hát ugye gondolj bele, hogy egy terméknél lényegében egy fél év alatt, egy év alatt mondjuk egy rádiót kéne neked átalakítani egy popzenei rádiót, egy komoly komoly zenei rádióval. akkor rádióval. erre azt mondott, hogy öt év elég? Vagy elég volt? Én azt gondolom, hogy öt év elég lenne, csak ugyanakkor ez a jobbikba bennül Toroszkaj László, aki egyébként nem tudom, hogy észrevette be, a 64. helyen van a listán, talán egy pici üzenetéke ennek is lehet, ebben a jobbik listáján rajta van az az Ózdi polgármester, aki ugyanazt a szöveget nyomja, mint nyomta, nyomta ezelőtt 8-10 évvel a jobbik, sőt, ha előveszed a jogi programját, senki nem vesz elő programokat, akkor pontosan ugyanazok a mondatokat találhatók, mint a 2014-es, vagy 2000 annó. Ráírunk sírni, hogyha még így volt jó. Én nem, én nem izgulnék, vagy izgultam volna miatt. Az élet igazolta is ezt. Magyar Költészethete Ferencvárosban április 6-a és 11-e között, és ha ránézek a naptárra, akkor ma van a kezdődnap. Ma péntekem. délután után hatkor. Igen, hát ilyenkor mi azt szeretnénk, és reméljük, hogy költészet főváros a Ferencváros lesz, nem csak költészet napja. Egész hetes program sorozatot indítottunk, most is, mint ahogy az elmúlt években. Mindig is április 6-a péntek, Horgodra tűztél uram, Krulik Zoltán, Petri György, Estje, Dési Hubert Szoronyház utca. Pince színház, ugyanebben az időpillanatban előhang költészet napjára a beszélgetés, most éppen az Istenkereső József Attiláról. Így indulunk, és a április 11-ig, ami a csúcsnap, egész napos, sok-sok izgalmas, sok oldalon keresztül kinyomtatható programsorozat, tényleg a, a fiatalokig bezárólat, lesz költők futása például. A um, um, élő mai magyar tudnak futni azok a Ferenc téren, róják a köröket, maratont fognak lefutni. Jó, akkor maradjunk abban, hogy akkor majd azért visszatérünk rá a jövő héten e, aktuálisan. Most elmondom, hogy ma pénteken, hatkor, amit ön is említett, horgozott a de udám. szerdán vége. Én ezt értem, de hétfőn, kedden szerdán, attól még beszélhetünk. Ja, persze, persze. Előhang a költé... nem azt mondtam, hogy pénteken beszéljünk visszamenőleg róla, nem, nem, nem, nem, ennyire még nem vagyok hülye, már nem vagyok távol tőle, de még nem tartok ott. 6 órakor előhang a költészet napjára, mindez ma beszélgetés az istenkeresi József Attilláról, Jánosi Zoltánnal, Zsile Gáborral, Lázár Balázs színművész moderál, ez a Pince lesz, holnap szombatom. 10 és fél egy között költészet napi cimbora a Ferenc téren, 10 és dél között kincskereső gyerekból ha Ferenc téren, rossz, esetén, rossz idő esetén az FMK-ban, de az időjárás jelent, már arról volt szó, hogy akár már délután megjavulhat az idő, most éppen nem a legjobb. Költőf, Jó Költőfutás, ez is szombaton lesz a Magyar Napló szervezésében, ez is Ferenc téren, ez holnap 10 és délután 1, vagy kora délután. Szombaton vasárnap, Uh, tehát uh, itt tartunk még, fél tíz és este kilenc között József Attila Berzsdal Fesztivál, ez a Dési Huber István Művelődési Házban, ez a Toronyáz utca 17B, és a hétfőt nem mondom, azt majd elmondom hétfőn. Volt egy levél, ami azzal volt kapcsolatos, hogy uh, kikeresem a levelet, majd itt most már, Annyi papírom van, és papír nélkül még már eszem is kevésbé van, bár azt mondtam, hogy annyira nem vagyok megbolondulva, de vannak papírjaim. Nemrég intenzív téma volt a 9. keleti parkolási céggel kötött szerződés felbontása, amiről azóta se tudom, hogy oldódott meg, még nem oldódott meg, ezt mondom a hallgatónak, illetve hogy most akkor melyik cég és milyen jogcíven szedi a parkolási pénzeket, ugyanazok, amelyek eddig, mondom neki. Igazából azért írok, mert akkor ezt újra fel lehet tenni, vetni tenni-venni helyet vetni a mai nap. A parkolási engedélyek a hírekkel ellentében nem ingyenesek, hanem 2000 forintot kell fizetni érte. Ez a kedvezményes díjháztartásokként csak egy autóra jár. A második kocsinak már tetemesebb a parkolási díja. Az engedélyeket március 31-e évfordulóval adják ki. Eleve az én hibám, hogy erre nem figyeltem, ezért az első munkanapon jól meg is büntettek, viszont ahogy az alábbi panaszlevelem is látszik, a parkolási cég nem a legügyfél barátabb módon kezelte a dolgot, ha jól töm, egyetlen másnak szolgáltatott, daradam, daradam, daradam, ha bácskajúrral beszélni fogsz, szívesen hallanám, hogy neki erre mi a válasza. Ugye ön rendelkezésemre mint általában, ez ígyben meglehetősen nagy vonalú, hogy ö, ö, mi mindent tett a kerületben a parkolási cég, és abból adódóan, ha bár ott van abban az önkritikus elem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindenkihez elérkezett a híradás, de Martos Dániel önt arról tájékoztatta, hogy a legkülönbözőbb utómódon, a legkülönbözőbb időpontokban, tehát nem kizárólag az utolsó pillanatban próbálták felhívni a Ferencvárosiak figyelmét arra, hogy ez az izé lejár. Hát ez nem, nem egészen így van. Ebből a levélből fontosan kiderül, hogy öt különböző kommunikációs csatornán, öt különböző módon, időben, mondom, Ferencváros újság, január 5 Ezt mondtam. mondtam. Oh, Oké, okay, tehát január 5-től több leszek. rövidletek. Uh, automata telefonos kampány, Facebook oldalakon figyelemfelhívás, uh, figyelmeztető levelek, személyes szólóan és figyelemfelhívása a parkolás weboldalon, ezek egy időben folyamatosan három hónapon keresztül. Nézd, amikor 9000 ügyfélből tavaly 6500, idén 6700 jön rá, hogy március 31-ig érvényes az előző évi parkolási matrica, az ellen elég nehéz. Az ellen elég nehéz. Hogyan voltak a számok? 6.530-valamennyi tavaly ugyanilyen időszakban, 9.000 jó pár százból, most 6.712, tehát nemre akik... javult a helyzet, akik kiváltották, uh -huh. és a maradék 3.000, nagyjából 3.000, aki nem váltotta ki. Az nem kevés. Hát nem kevés, ahhoz képest egy ilyen levél érkezett, amelyik úgy kezdődik, hogy ő követte el a hibát. Tehát, nem érzek semmiféle különösebb probléma. Rendben van. Én egyszerűen csak szerettem volna, amit ugye arról volt szó, hogy a hallgatók tudjanak betekinteni az önkormányzat munkájában. Ráadásul, hogyha valaki uh, még meg is tisztel engem, aztán önt azzal, hogy uh, már a név nélkül, az én esetemben névvel vállalva a saját uh, helyzetét, ő valószínűleg abban reménykedett, hogy ha már belátta a saját hibáját, hogy valamiféle uh, kedvezményben, vagy engedményben, vagy, vagy büntetés elengedésben részesülhet-e. Uh, Gondolom, hogy azon kívül, hogy nekem elküldte a, a belső levelezésnek azt a részét, amihez én hozzájuthattam, válaszlevél is született a hölgy számára. De remélem, hogy született igazából nem engedi meg a törvény és a rendelet, hogy bármilyen méltányosságot gyakoroljunk. Szeretnénk, de nem lehet. Végezetül mit szól Gyurcsány Ferenc azon ötletéhez, hogy hamarabb legyenek az önkormányzati választások? Hát menjünk át akkor, mikor odaértünk a hídon. Hát most mit lehet erre mondani? Uh, nem jót ötlet. Hát mi, miért? Most megállapodunk. Tehát ez olyan, mint tök egyszerű. Ez olyan, mint mikor a lapállástól függően változtatni akarok a, a kártajáték szabályán menet közben. COVID. Ilyenkor... A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Ádám, te jössz! Jó reggelt lehet! Annak idején a Szilágyi János megmondta, hogy egy rádióműsor három dologból áll, és ebben neki teljesen igaza volt: <kül> szövegből, zenéből és csöndből, bár az utóbbiból a magyar rádióban azért vigyázni kellett, mert igen, volt egy automata, hogyha nagyon sokáig hallgatott valaki, akkor automatikusan elindult, mert igen, a magyar rádióban csak úgy hallgatni azt nem lehetett. Ugye ez egyébként tényleg így volt-e, vagy sem, én nem próbáltam ki, de így mondták az okosok. Um, én ritka szerencsés vagyok itt ebben a magyar médiában, és talán mindig is az voltam. Egyáltalán nagyon szerencsés voltam az életem folyamán. Például nem haltam meg. De ami a munkámat illeti, abban olyan szabad vagyok, mint a madár, és az például, hogy milyen zenei összeállításban szólok, azt is én határozom. Meg nem volt ez mindig így, vagy nem volt mi, mindig egyértelmű, de valahogy mindig kivívtam, mert az az, az, az önfejűség, ami voltam, előbb-utóbb, ha valaki tudomásul vette, hogy vagyok, akkor már a zenei világom az különösebben nem zavarta, mert az már másodlagos volt. Én a hobót hoztam, az illést és egy csetamás dalt, amit ma szerintem nem fogok lejátszani. Ön mire csápolt annak idején, amikor fiatal volt, bár most is fiatal teszem hozzá egy nőnek, nem lehet más mondani, Dobrev Klara, a túloldalom. Igen, jó reggel. Hát én az a generáció vagyok, aki először talán a Hungáriával kezdtem, itt általános iskola felső tagozata, aztán első emelet, igen. hogyha még emlékszünk. Hicszel már velem, Berkes Gábor, Gesti, igen? Igen, igen, ugye. Úgyhogy akkor első novet volt, és hát valamikor egyetemista korom környékén művelték egy kicsit jobban a zenei ízlésemet, mondjuk a Rolling Stones felé, vagy ACDC felé a nagy egyetemi bulikon, úgyhogy akkor az jött. Az, az Gyerekekkel, vagy a Ferivel közös koncert izé volt? Hát Ferivel több is, több is, inkább ezek a, a, a, a nagy, koncertek. Bécsben voltunk, egyszer egy Tinatornál koncertem. Az nem tegnap egy volt. Rott, az se tegnap volt, igen. De most a legutóbbi egy Rossztyú koncert volt. Elton John koncertem voltunk, ugye ezeket nagyon szeretem. De én zenei minden hol vagyok. Voltak? Elton John koncert, az is Bécsben volt, az, uh -huh. se, az se tegnap volt. De, de zenei minden evő vagyok, a gyerekeim zenei ízlését is Próbálom követni, egy például most elmegy a berlini machi... filharmonikusokra, amire ugye azért nagy szemmel arra jegyet szerezni az nem. Ő, vagy kell, nem állítom, hogy koncertre elmegyek velük, inkább inkább inkább próbálom velük együtt hallgatni, meg ha együtt utazunk az autóba, akkor az ő abszolút zenei diktátumunk érvényesül. Úgyhogy olyanokat kell hallgatni, mint xxx szem egy ilyen elektronikus. Van egy háttértelevízió, de... háttérrádiózó, háttérzenéző vagy sem. Én, én nem, én nem, ez a felében mindig egy vitánk merül egy erős háttérzenézőt, tehát ő azt szereti mindig, hogyha megy valamilyen zenán. Én csöndvágyó? Én, én csöndpárti vagyok, vagy ha zenét hallgatok, akkor zenét hallgatok. Nem, ez valahogy ilyen főfoglalkozás a zenehallgatás. Fülhallgatóval, anélkül? Inkább anélkül, inkább anélkül, nem vagyok nagy főhallgatópárti, de én olvasni is úgy szeretek, ha csönd van. A Feri meg úgy szeret olvasni, ha van egy kis zene a háttérben, úgyhogy ebben különbözünk egymással. De tudunk kompromisszumot kezdeni. Hány órat alszik? Hát én olyan hét és felett, inkább hogy nyolcat, nekem annyi kell is, hogyha nem tudok annyit aludni, mert mostanában sokszor előfordul, akkor fáradt vagyok. A Feri meg ötöt-hatot, ami Mindé? szerintem egyébként nem jó. Ő majdnem mindig, majdnem mindig, tehát ő ilyen öt óra körül S kell halni. tud halnia. úgy kelni, hogy ön ne ébredjen föl? Hát, vagy ha föl is ér, én nagyon gyorsan vissza tudok aludni, nekem nincs ilyen Ez problémát. nekem ma este nem sikerült. Ezt az öt-hatot se nem, tehát amikor tavaly átmenetleg nem volt munkám, és így aztán ha az Isten hagyta, akkor tovább aludtam, akkor rájöttem arra, hogy én napi nagyjából másfél órát tudok többet aludni, ami azt jelenti, hogy egy olyan héten, mint ez a hét, én péntekre nagyjából egy olyan 5-27 órát tudok fölhalmozni, ami az én szellem és testi képes, teljesítőképességemben egyaránt látszik, de annyira foglalkoztat a munkám, hogy ma például 4, 12-re tehát az azt jelenti, hogy 4-26, 534, vagy igen, 444-507 ez egy ilyen izé úgyhogy ma nekem 4:26 kor kellett volna fölkelnem, de 3-kor fölkeltem Hát igen az utóbbi időben azért azt, azt, azt látom én is hogy nekem az elalvással vannak mindig bajain úgyis a reggeli fölkeléssel hanem akkor kattog az, agyam, kattog az agyam hogy még ezt is, meg azt is, meg amaszt is és mi lesz, hogyha így van és mi lesz, hogyha úgy van úgyhogy nekem elalvással vannak a bajaim, a szerimet pont az, aki meg elalszik nagyon hamar egy perc alatt elalszik Őszintén, akkor korábban fölébredt, hogyha ö, valami foglalkoztatja, és hát mostanában elég sok minden foglalkoztat minket. Ez a minket, ez mindig minket? Nem, nem feltétlenül minket, csak hát ez, ez, ez a választás, meg ez a politikát, az most azért ez egy közös ö, ö, sors, vagy közös. Ö, szenvedély, vagy közös felelősség, vagy valami hasonló, nem is tudom, hogy hogyan kell megfogalmazni. Úgyhogy ez ebből a szempontból mindenféleképpen minket. Ugye nem, az ön, jó, ön a férjét alapvetően szereti, és a lojális szó az nem jó. Ugye a lojalitásról meglehetősen sok szó esik az én műsoromban, és az a helyzet, hogy a fejlődő képességemet mutatja, vagy pont az ellenkezőjét, ezt mindenki eldönti, én már eldöntöttem, de én nem vagyok mérvadó saját magam ügyében, hogy, bár magamnak kell elviselni magamat, a lojalitásra azért menet közben képes vagyok másképpen nézni, mint ahogy néztem az elején, függetlenül attól, hogy önmagában a lojalitás nem egy érték, de az önök esetében az más, mert a szeretet és a lojalitás elvileg ütközhet, és az meglehetősen jelentős problémákhoz vezethet, én pedig ezt önöknél nem tapasztaltam, beleértve, hogy azért én annyira nem ismertem meg önöket, de azért mondjuk a beszélgetések révén azért valamennyire beleláttam, miközben én azt feltételezném, hogy azért annál több kifogása lehet, mint amit egyébként elmond, hogy aztán ez a szeretet révén nem hangzik el a lojalitás révén, vagy egyszerűen csak nem tartozik rám, vagy bárki másra, ezt nem tudom eldönteni, de az az egységfront, amit alkotnak, az nagyon dicséretés és nagyon szép, de én azt gondolom, hogy azért ez a valóságban biztos, hogy ennyire nem lehet repedés nélkül. Én ezt nagyon sokszor mondom, és, és, és ö, ö, lehet, hogy túl gejnek hangzik, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy, jó, vagy, hogy milyen jó megfogalmazás, de mi az élet nagy dolgaiban egyet értünk. Tehát, hogy az élet nagy az dolgaiban... kis dolgai, és az, a kis és dolgokra persze abban vitatkozunk. Persze, abban vitatkozunk. Hát a házasságunk az úgy kezdődött, hogy, hogy alapvetően, hogy egy ugye más családi mintákat hoztuk. Mert ön ott. két nap a választás előtt olyan dolgot mondani, amiben a Feri az ön hatására döntött máskét politikailag, vagy ezt nem meri bevállalni április 6 án Ha véleményem van, vagy van valami javaslatom, akkor azt elmondom, de ne, nincs, nincs benne ilyen típusú mérdelés. Én, konkr én, konkr én konkrétumat kérdeztem. Igen, igen, én, én bemerném vállalni. Hát most hát, mondjuk. Nincs, nincs ötletem, de. Na bemeren. látja, hát akkor meg nem ad konkrétumot. Ne legyen politikus. De várjunk, hogyha elvileg azt kérdezi egy. Nem elvileg kérdeztem, ne gyakorlatilag. De de gyakorlatilag, hogy bemerem e vállalni, akkor bemerem vállalni. Akkor, a sem, akkor teljesen üres vagy Na látját, az, látját el, akkor be mer vállalni, de közben nem mond semmit. Hát akkor az ugyanaz. Azért, igen, biztos volt ön az életünkben, amikor be vállalni, és, és, és, és, és, és mondtam is. De ezt is mindig Nem elmondom, azt mondtam, hogy... nem ezt mondtam. Én pont, hogy figyelj, én azért szeretem, a, a maga ez az egész, ez annyira szép, amikor két ember beszélget, az, az egészen hihetetlen. A hatalom árnyékában című filmet látta ön? Mm, Ez egy klóni film. Majd nézzék meg, a lesz mert rá nem ideig. Nem tudom melyik, de, de lehet, hogy láttam, mert emlék is imádom klúni. Ryan Gosling. Ez egy ilyen négy vagy öt éves film lehet. Egy, mm. egy kampányról szól. A, Phil mm. a Philip Simur hoffmann -nal. Igen. Igen, Rémlik, Rémlik, Rémlik, igen, igen, ahol klónia jelölt. már a így, így, így, nem így, így, igen, így, igen, igen, igen, igen, igen, igen, ér, ér, érdemes megnézni. Igen, um, igen nézni. És ugye én azt kérdeztem, hogy ugye mind a Navracsis, mind az első van ezen a héten azt mondta, hogy a beszélgetésünkben tudomásul kell venni, hogy hány napra vagyunk a választásoktól, és bizonyos kérdésekre ezért nem válaszolnak. Tehát azért azt kérdeztem, hogy bemerje-e vállalni azt, hogy most elmondja, hogy annak idején, vagy akár most, miben változtatott a Feri, Gyorsai Ferenc az ön befolyására hatására. Nem azt kérdeztem, hogy egyébként bemeri azt vállalni, hogy történt -e ilyen, mert az nem egy nagy bátorság. De nem akarok lovagolni a szemén. Tehát ha úgy fel a kérdés, hogy most mondtam -e a Ferinek valamit az utolsó két napban, amitől a dolog megváltozik, akkor most nem mondtam. De itt fel a kérdést, hogy merem-e akkor ugye a meremre kérdezed? Nem, nem, azt, azt kell, az kell, vissza hogy vissza vissza most elmerje mondani azt, hogy bármikor az élet folyamán, amikor a Ferri első számú vezető volt, vagy legalábbis már kilépett az árnyékból, nem a 90-es években vagyunk, hogy akkor mondott te olyat, ami egyébként megváltoztatta az ő véleményét, és az ön véleményét vitte döntésről. Azt hiszem, hogy, hogy igen. Most, hogy elkezelnén gondolkodni rajta, akkor lehet, hogy, hogy, hogy eszembe is jutott volna valami. Jó, azt is elmondta magának mindig, de azt is elmondtam magának mindig, hogy ez e, e, e, e tekintetben magányos műfajta. Ugye az a baj ilyenkor mindig az ember tanácsapat, vagy ötlete van, hogy a döntés felelősségét meg nem tudja átvállalni. Tehát, hogyha van egy, nem tudom, van egy testület, van egy elnökség, vagy igazgatóság, és azok döntenek, akkor ott a döntés felelőssége megoszlik mindenki között az ember a fülébe sugdos valakinek vagy este vacsora közben mond valamit, okay. akkor ez jó. nagyon jó. Hát jó. ugye a felelősség nem az ha ő. most ég. vágni kérne, nem lenne élő beszélgetés, akkor most ezer rész biztos kimaradt volna, de én lovagoltam ezen, tehát ez az én hibám. <gül> azt kérdezem öntől, hogy emlékszik-e arra, hogy mikor ütötte meg először az, hogy ön miniszterelnöknek a felesége? Tehát egy egyszerre csak azt mondta, hogy bele, nem tudom. Volt oh. valami, és akkor azt mondta, hogy Jézus Mária. Hát most el kell kezdenem ezen uh, sem gondolkodni. Sem nem, mert maga, magára, uh, most azon gondolkodom, amit kérdezni, hogy legütött, mert magára az egész folyamatra emlékszem, hiszen abban a mini-miniszterelnök jelölti kampányban, amire kettődjen hogy... hogy leteszi az esküt, és akkor, vagy ott a parlamentben van, uh, megtörténik az aktus, és az ember egyszerre csak kicserélje a névjegyét. Nem, nem, nem, mert politikai értelemben ugye benne voltam a magában, és vitt előre a lendület és a a küzdeni vágyásossal, de talán tudja, amikor, amikor a miniszterelnök jelölt választó kongresszusa volt a szocialista pártnak, uh -huh. ahol kispéter és Gyorszány között kellett választani, és ott egyébként meglepetésre, hiszen mind az elnökség, mind a frakció, Kis Péter támogatta, sőt még a választmány is, de a kongresszus nagyon nagy tégséggel Ferit választotta, és amikor megtörtént a bejelentés, hogy Feri a szocialista párt miniszterelnök jelöltje, már indultunk volna haza, ültem volna be az autóba, Feli szóval még ott maradt egyeztetni, akkor hirtelen oda jött hozzám a köztársasági őrezületnek a parancsnoka. Hogy hát akkor üljünk le beszélni, hogy milyen változásokat kell csinálni, és mit kell tenni, meg hogyan kell akkor mostantól kezdve viselkedni megélni. És talán az volt, hogy ú, ez a fejem ez, tényleg meg se fordult a fejemben, hogy hogy ennek a miniszterelnökségnek van egy ilyen ö, vonzata, vagy nem gondoltam ezt bele, vagy nem is foglalkoztam bele, vagy idősebb volt rá, vagy energiás, mert tényleg itt a, lendület, hogy a, a hát az itt most a mindennapi életünket, a reggelünket megváltoztatja, hogy nem én veszem ki a az újság, vagy nem a felé veszik ki az újságot reggel a, a posta ládából. Az, az, az összeférhetetlenséget ön úgy értelmezte, hogy egyébként én is értelmezném, csak én nem voltam ilyen helyzetben. Látja saját magát egyébként, hogyha abban a rendszerben marad, amiben egyébként ön jól érezte magát, akkor most mi lenne? Hiszen ön ott hagyta. Most melyik hát, melyik hogy, rendszerre Pénzügyminisztérium, vagy. Na, na, na, a köztisztviselő maradok. Igen, igen. É... Hú, hát nem tudom, hogy most mi, mi lennék, akkor, akkor, akkor nagyon komoly közcsisviselő ilyetosban éltem. Egyáltalán Tehát, a... a privátszféra az korábban nem is volt egyáltalán. Soha nem vonzott. Soha nem vonzott. Egyszerűen a probléma. Képes pérrének... lenne visszamenni abba a szférába, ahonnan el kellett jönni önként és dolga. Az, az állami Én nagyon boldogan, boldogan visszamennék, de azt hiszem, hogy már objektívokok miatt. Azt, én, ér, azt, azt, azt én értem, Igen. csak azt hogy... Én nagyon boldogan hogy... Én nagyon boldogan mentem vissza az első Orbán kormány alatt a pénzügyminisztériumba. És tényleg iszonyatos lelkesedéssel vágtam neki. Ö, ö, sőt, hogy most választások előtt két nappal, is nyugodtan elmondhatom, hogy én 98-ban örültem a Fidesz győzelmének. Mert úgy éreztem, hogy úr, ez egy friss erő, ez más erő, nézzük meg miközben hát előtte is a szocialista párt de nem szavazott párnyol, rájuk, szavazott de nem, rájuk? Nem, nem, nem szavaztam rájuk, de, de, de nem, nem, nem hogy rossz érzés nem volt bennem, hanem inkább egy ilyen pozitív várakozás. És amikor visszamentem a minisztériumba szeptemberben, ugye 98. szeptemberében, akkor is tele voltam lelkesedéssel és hittel, és aztán egy év alatt elfogyott és egy év múlva ki is rúgtak, miközben, miközben azt hiszem, hogy, hogy, hogy én tényleg mindent megtettem, nagyon, nagyon lojális, hogyha most ezt a szót visszahozzuk, lojális köztisztviselő voltam, és komolyan vettem, hogy, hogy engem a magyar köztársasághoz kért az esküm, és, és nem vagyok pártkatonas, a szocialista párt, és ez fideszes, hogyha, hogyha az a kormány. És egy év alatt kiderült, hogy, hogy hát... Tános, az Orbán kormány nem így ö, működik, ö, hanem erős kézi vezérléssel, ö, és ez egy óriási nagy volt. Én azt hiszem, hogy nagyon kevésszer voltam életemben pontom, mert valahogy olyan szerencsése a világhoz való hozzáállásom, de, de, de ott, amit 98-ban el kellett jönnöm a pénzügyminisztériumból, akkor, vagy 99-ben, bocsánat, tehát egy évvel később, akkor, akkor ott, ott hosszú hónapok nagyon mélyponton voltam, mert úgy éreztem, hogy hát nem tudom, amire vártam egész életemben, most vége, hát én sosem fogok köztisztíselői fogni. Azt kérdezem Öntől, hogy mennyire látja a sorsfordítónak, vagy nem azt, ami vasárnap eldől? E Egyáltalán azt kérdezem Öntől, hogy pontos kérdést tegyek föl, eldől -e bármi vasárnap? Hiszen vannak olyan... E rész eredmények is, amelyek alapján úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy eldől. Mit gondol a vasárnapról? Itt szól a Szerintem, szerintem eldől, de legyünk őszinték a hallgatókhoz, hogy természetesen én most egy párt kampányolója vagyok és, és, és aktivistája vagyok. Abból nem, nem lehet kijönni? Hát bizonyos értelemben biztos, hogy nem lehet két héttel a választások előtt, de egy, -egy picikét, hogy mondjam, elméleti síkra menjünk, és ne azt szalkoznám, hogy szavazzadókára, mert minden most fog tönkre menni, hanem mit történik. Ezelőtt egy másfél hónapos, nem tudom, hogy nem beszélgettünk erről, talán a 4-4-4 készített egy interjút a Harvard Egyetem professzorával, aki az illiberális demokráciát... Igen, azt adott, olvastam. Igen, azt olvastam. És Bár hát, annak a hype nagyobb volt, mint amennyire én el voltam ragadtatva attól az írástól. Hát igazából egy fontos gondolat volt számomra, és az az önkérdésére a válasz, hogy a a, ez az ember, ez Dél-Amerikától Afrikán át tanulmányozta, az ilyen demokratikus vagy demokratikus jelenlegű rendszerekből hogyan lesz diktatúra. Ö, nagyon sok példát hoz föl, mi ebből a törököt meg az oroszt ismerjük, mert Dél-Amerikai meg Afrikai politikával legalábbis én magam nem nagyon sokat foglalkoztam. De neki van egy megállapítása, hogy, hogy az az elmúlt évtizedet tanulsága, hogy nagyjából 8 év, maximum 10 év az a belső tartaléka egy ilyen diktatúrára törekvő rendszernek, amikor demokratikus uh, uh, felépítmények uh, látszólagos működésével tudja fenntartani a hatalmát. Tehát amikor még, uh -huh. még ez, ez nagyjából 8-10 év, amikor még nem döntöttük el, hogy ez demokrácia uh -huh. vagy diktatúra. És ott jön egy uh, válaszó Vagy összeomlik a rendszer, uh, vagy kénytelen nyílt diktatúrát alkalmazni. Ugye ez történt Putyinnal, és ez történt Erdogánnal is hogy nagyjából ez a nyolcadik évben. És ráadásul mind a kettővel az történt, ami most Orbánnal is történik, bármit is mond mindenki, hogy egyszerűen az országban a közhangulat, és ezt most akkor is mondom, hogyha a vasárnapi eredmények elsőről Fidesz győzelmet mutatnak, de akkor is lehet érezni, hogy sokkal erősebb az elégedetlenek az elégedetlenség. Hát valamit, Már eddig is azt tettem, hogy ugye volt ez a limuzin-szocialista, ez most jutott az eszembe. Hogy azt áruljál nekem, hogy én sok mindent megértem, de sose volt a miniszterelnök és miniszterelnök feleség se. Talán miniszterelnök nagyobb valószínűséggel lehetnék, de miniszterelnök feleség, hát adnak annak kicsi az esélye. Tehát mit gondol arról a saját miniszterelnök feleség státuszából adódóan, hogy miközben látjuk vagy tapasztaljuk, hogy mi mindent hárít el Orbán Viktor, de akár az MTK pálya átadása, vagy bármi más. Mi az, amit átél, mert én ezügyben kétkedő vagyok, mint ami ennek őt mutatják, beleértve, hogy vele erről nem beszélgettem, és kicsi a valószínűsége, hogy ma beszélgetnék. Most úgy érti, hogy Orbán Viktor mi az, amit átél, és mi az, amit... Abból amit leszereg, a zajból, bola? amiről ön beszél. Igen. Ö Szerintem szerintem azt átéli. Ö, ö, nem azt kérdezem, azt hogy, hogy viselkedik, mert azt látjuk. Nem, nem, azt látjuk. Egy passzív tartományra szerintem... kérdezek rá, amiben elsősorban szerintem találgatni a... lehet, de ennek több tapasztalata van a státuszából adódóan, mint nekem. Szerintem a, a, a veresség veszélyét azt, azt át. Nem, nem, nem ezt kérdezem, az egy egyáltalán abból, ami az országban zajlik. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ja, ért, most már értem, hogy mi azt hiszem, hogy, hogy kifejezett itt a támadást. Mondok önnek egy tett, konkrét tett, példát. Ö, Mondok gondolt. egy konkrét példát. Nekem volt egyszer egy műsorom, amit a Gestivel együtt csináltuk, ez akkor 94 tájék állett, és amit a Coca-Cola támogatott, és sikerült egy olyan környezetbe kerülnünk, ami teljesen ellenséges volt, és mondták, hogy geci zsidók menjetek vissza a mérleg utcába. De a gesztivel, akivel együtt voltam, ő csak a népet érzékelte, és nem első emelet, hanem repülők. Ugye ezt, ezt érzékelte, és a Pétert a szó fizikai értelmében be kellett rakni az autóba, mert benne volt egy hajlam arra, hogy ő egy rajongó tömeget lásson azokban, akik talán meglincselni nem akartak bennünket, de hogy nem a barátságos arcukat mutatták, az biztos. Azt kérdezem öntön, hogy ha ezt analógiának veszük, ha ki lehet ebből indulni, elnézést a csúnya szavakért, de hát ez így zajlott, ablaktörlével vitték le a köpéseket az autóról, ami ott volt, mert bennünket azzal azonosítottak, és nem azzal a tevékenységgel, amit éppen folytattunk. Vajon ilyen diszkrepancia, nem tudom, nem akarom bonyolítani. a példa önmagáért beszél, vagy Igen. Se, hogy létezik-e az, hogy valaki azt gondolja, hogy nem, nem igaz János, ezek az én rajongói nem megverni akarnak engem, és amit hallasz, azt nem értem, hogy hogy tudod ezt hallani. Hát, hogyha kettő dolgot válaszolhatok erre, vagy szeretnék válaszolni az egyik, hogy szerintem még nem csak egy miniszterelnöknél, hanem, egy, hanem bármely vezetőnél, aki több embert irányít, vagy nagyobb szervezetet irányít, ez a bezárkozom, nem, nem hallgatom meg az ellentétes véleményeket, ez mindig egy, egy nagyon komoly veszély. És minél feljebb megy az ember a ranklét, az anglétán, ez annál inkább így van. Én azt láttam és azt tapasztaltam, hogy nagyon tudatosan kell törekedni arra, hogy, a, hogy, hogy az ember kilépjen abból a buborékból, ami ö, körbeveszi, és most a modern technika ezt, ezt bizonyos értemben segíti, bizonyos értemben gátolja. Tehát, csak a Facebookot olvasnám mondjuk akár Orbán Viktor, tudjuk, hogy nem használ számítógépet, de ha olvasnál Facebookot, akkor a Facebook neki csupa rajongót hozna fel, ö, és a köpéseket, azokat meg valahol egy ilyen burok ö, De azt árujjel nekem, hogy gyerekek, feleség, barátok, ö, ha egyáltalán vannak, de biztos, hogy vannak nem, tehát nem adódik valami olyan, ami, ami tehát, hogy mindenkit levált az ember akkor, és tényleg ez a hatalom árnyékában van bennem, amely, amely nem Magyarországról, Amerikáról szól, és olyan kegyetlenségek vannak benne, amelyek elképesztők egy, egy fiatal nő halálát is beleértve, hogy, hogy valójában az, hogy én biztos lehessek magamban ennek érdekében, mindent kit eltakarítok, aki egyébként engem elbizonytalanítana. Szerintem, igen. hát én is ezt tapasztalom, de szerintem ez a gyengeség jelenti. Én hát, ezt értem, a, de most nem az, az, előző... az érdekel, hogy hogy minősítjük, hanem azt kérdezem, hogy tényleg ez a folyamat, ez így van. Szerintem ez, ezt akarom mondani, szerintem ez a folyamat van. A Feri körül, körül a nem tűnt el is... egyetlen egy olyan ember sem, aki egyébként kritikát mondott neki, és é. a Feri azt mondta neki, hogy figyelj, most nekem a, a támogatása van szükségem. Nem kell konkrét példát mondani, csak kíváncsi volt. Igen, de éppen, éppen, éppen ezt, ezt, ezt a gondolatmenetet akartam befejezni, hogy ö, éppen azért nagyon tudatosan törekedni kell arra, beszélek, hogy az hogy ember beengedje, hogy ez egy szándékos, amíg a Feri most is, de amíg miniszterelnök is volt, hogy az a Magyar Nemzet az nem a mostani Magyar Nemzet igen. volt, vagy aztán később a Magyar Hila, vagy nem tudom. Nekünk minden újság járt, a Szeri sosem engedte meg, hogy neki szemlét csináljanak, ő minden reggel átnézte a lapokat, még ha nem is olvastál teljes egészében a cikkeket, de hogy ez a benyomása meg legyen egyébként, hogy az ellenfél, vagy a politikai ellenlába smik mond róla. Ö, ö, nagyon tudatosan találkozott olyan emberekkel, akikről pontosan ráadásul helyez, és nagyon pont ö, tudja, hogy ez a baliberális értelmiségnek a kultúrájába amúgy sem tartozik nagyon bele, ö, hogy, hogy különböző fenekeket nyaljon, ugye attól valaki, valaki, hogyha megmondja a véleményét. Tehát nagyon tudatosan erre törekedni. Egyébként, ha nem törekszik rá, és szerintem Orbán nem törekszik rá, akkor nagyon könnyen be tudja magát Csak Ugye a 2002-es választási után. Oké, okay, egy pillanat, csak kevés az időnk. Aki okay, becsapja magát, és akkor látja azt, hogy a becsapott ajtó mögött ott van a diktatúra? Abban a formában, ahogy most még most nincsen, de a... leveszi magáról a ruhát? Hát ha én, ha engem kérdez, akkor én igen. Én április 9-e után is... Ha véletlenül mégis a Fidesz győzne, akkor én április 9-a után egy határozottan kiépülő diktatúrára számítok. Tehát ha jövőpénteken fogunk beszélgetni, mint egy lezárva nagy valószínűséggel ezt a sorozatot, akkor ez ezzel kapcsolatos gondolatait fogja megosztani velem, hogy hogyan tervez a jövőt tekintve, ha, ne, ha érve, így alakul. És hát remélem, hogy optimistám. Én ezt értem, én ezt értem, értem, én ezt ért, értem de ez is benne van ezek szerint a pakliban. Abszolút, abszolút. És, ez, és, és lehet, lehet, hogy azt fogja nekem mondani, hogy fiala bőrönd, vagy, vagy most tényleg nem menjünk a nézze, péntek elé? Hát a bőröntet azért nem tudok mondani, mert az én férjemet ebből az országból nem lehet kirángatni. Úgyhogy olyan kicsi az esélye. De hát nézd azért, hogy mondjam, 2000 ember itt, itt, itt, itt, itt személyesen meg lett fenyegett. Ön szerint mi benne vagyunk ebben a 2000-be vagy minket inkább szerep Orbán Viktor? Hát azt feltételezem, hogy valahol a lista... Elején vagyunk, én már nem, nem tudom, én mióta. Hát, Magamról nem ö... gondolok semmit. Hát, azért nagyon ne bízzel maga szolgálat. Én félét. Ez, nem, ez nem elbizakodottságát, ha tetszik, a sokkal inkább a lényegtelenségem, a jelentéktelenségemnek a tudata. Ö, a diktatúrának az a titka, hogy nincsen lényegtelenség. Tehát, ö, ugye. ugye Legalább hagyjon az hangozta. Isten fáját, hagyjon már szerénynek lenni. De nem tudom szerénynek. Ha legyen, valamit mert, szeretek mert... magamban, az a szerénység. De tudjam, a diktatúra az nem, egyet, nem, nem azt kívánja, hogy csöndben legyen az ember, hanem hangos egyetértést kíván. Maga pedig hát nem az a típus. Azt kérdezem a öntől, egyetért. hogy azok az emberek, akik a Fideszre fognak szavazni, azok látják azt, amiről ön beszél, de bíznak az ellenkezőjében, vagy tartanak a, a, az ellenféltől, vagy az ellenségtől, vagy mindenki más tudati arányban fogja át azt, amiről ön beszél? Szerintem egy hatalmas pszichológiai vagy szociálpszichológiai kísérletnek vagyunk egyébként az alanyai. Ö, tehát az, amit, amit egyébként Aronzon könyvében ezzel is egy kisebb kísérlettel már megpróbálkozik. Ez megijeszti, hogy csodálkozik rajta, vagy szívesebben tanulmányozná, hogy ez más nemzettel történne? Hát ö, inkább, megijeszt. inkább megijeszt, és abban reménykedem, hogy, hogy, hogy ekkora tömeges méretben ez ez, ez Személyes mennyire hát, jelentkezik ez a gyerekeivel való viszonyában? Ö, hát én a gódó vagyok, tehát én, én, én, én, én nekem azért, hogy amikor arról beszéltük, hogy este elalvás vagy sem, akkor az én nagyem az nagyon sokszor jár egy, két, három vagy öt éves ö, mit, távlatban. Mit mond az édesanyja? Ö, hát ő még jobban aggódóbb, hát ő rendes ö, ö, rendes mama és nagymama, tehát ő, ő is mindent elolvas, és, és, és hát nagyon-nagyon félt minket. Ő nálam aggódóbb, de majd valószínűleg 25 év múlva majd én is ilyen aggódó leszek, szerintem az nők többsége akkorra többet aggodalmaskodik. Látja, hogy velem a kapcsolatban mennyit aggodalmaskodott, és ez mennyire nem jött be? Igen, igen, igen, ez teljesen pozitív és jó élmény. Én nem azt mondom, hogy jó élmény, hanem csak azt mondom, hogy, hogy maga az aggódó. Én nagyon örülök annak egyébként, hogy így sikerült. Szerintem sokan kizárólag ön miatt hallgatják a pinteket. Um, Én egyébként... Ugye az a személyes mondom... hangvétel, amit ön hajlandó megütni, amihez hasonló időnként még a Navracs és Tiborban, te ugye hosszú, hosszú távon beszélgető partnerekre nézek, annak a hiánya az égető ebben a magyar világban. Tehát így, így nem lehetne diktatúrát építeni, ha valaki egyébként pár, permanensen kapcsolatot tart valakivel, aki nem a hatalomnak oly mértékben része, mint akivel beszélget. Nem tudom, mennyi időnk van, de hogyha még elmondhatok egy személyes történetet, és ez most kivételesen nem lesz politika, mert hallgatottnak is elege van a politikából. Tegnap este nagyon jó élményben volt részem, a Ford magazin csinált egy, minden évben megszervezett ezt a női vezetők, közéleti, művészeti, sportolók, cégvezetők találkoznak, körülbelül 150-en lehetszünk a tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó majdnem azt mondom, hogy jó minőségű, szóval, hogy, hogy igazán olyan emberekkel lehetett az ember együtt, akiktől jó tanulni, jó velük együtt lenni. És az egyik része a programnak az az volt, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen női vezetőnek lenni, nőnek lenni, családanyának lenni, és egy pantomim színház segítségével ezeket a kis piti történeteket, amit a nők elmondtak, azt eljátszották a színpadon. És nagyon őszinte mondatok hangoztak el, tehát föláll egy sok százezer dolláros beruházásokat irányító nő, aki elmondja, hogy hát neki egy nagy probléma az, hogy leteszi a telefont a legújabb beruházásnál, és otthon veszekedni kell a kamasz fiával, hogy végre zuhanyozzon le. Eddés után a férje az a vacsorát a foci, mert cselőtt kéri, elromlik az internet, és akkor azt mondja a kisebbik gyerek, hogy ő a hibás. Egy másik nő föl kell, fölállt, és azt mondta, hogy hát ő mindig próbálta a lányát rávenni arra, hogy mindig először hozzáforduljon, bár a az iskolát, akkor is hozzáforduljon. Először, mire a lánya azt válaszolta, hogy de hát hol Bécsben vagy, hol Győrben, hol Berlinben, hogyan tudnék hozzá fordulni, és még két vagy három ilyen történet volt, és végül fölállt egy fiatal lány, azt mondhatja, hogy, hát hogy ő itt egy kakuk tojás, mert ő, ő valakinek a lánya, ő a mamájával jött aki Egy ő, magyar cégnek a vezérigazgatója, és hogy ő, ő neki ez nagyon jó élmény volt, még akkor se sokat nem volt otthon a mamája, hogy eh, ahogy ő nőtt föl, és egyre nagyobb lett, úgy lett a mamájának is egyre nagyobb a karrierje, és ez neki egy olyan szerepmodell, egy olyan példakép, hogy az összes anyukának itt azt üzeni, aki van hogy ne legyen lelkiismeret fordalása, és higgyék el, hogy ők példaképek, és, és, és jót tesznek, és csinálják, és hajrá. De nem is ezért mondom, nem, most nem a feminista én miatt mondom el, hanem utána egy rövid beszélgetésben azt kezdtük el taglani, hogy, hogy vajon ez egy női sajátossága, hogy összegyűlik 120-150 egymást csak nagyon távolról, vagy névrel ismerő nő, és ennyire bensőséges mondatok tudnak elhangozni, ennyire őszinte mondatok tudnak elhangozni, olyanok, amelyek egyébként adott esetben az adott ember a is rá tudnak világítani, vagy hogy meg lehetne ugyanezt a programot csinálni, vagy szervezni úgy, hogy mondjuk férfi felsővezetők jönnek össze, vagy egy vegyes társaságban, ahol nők és férfiak is együtt vannak. És ugye mindig a politikai őszintességet, meg a politikai lazaságot hiányoljuk ezekben a beszélgetésekben, vagy ön is arra utált, miközben én azt érzem, hogy, hogy egyébként az életünkről sem nagyon merünk ö, őszintén beszélni, mert azonnal megijed az ember, hogy Jézus fogja ezt most kihasználni, ki fogja ezt most meghallani, ki én fogja nem, ezt most ellenem én, én, fordítani, én nem, én és, nem. és tegnap ez egy nagyon jó élmény volt. Örülök, hogy megosztottam, most el kell, hogy köszönjük, és egy hét múlva ismét jelentkezem. Viszont, Viszont hallásra. Önök Dobrev Klárát hallottak. Kérdezni, amelyekre viszonylag egyszerű lesz válaszolni, vagy ha nem lesz egyszerű válaszolni, akkor ez így a dolog konkrétságát érinti. 2018. április 4-én elég egy rossz döntés, és Budapestre nem fogunk ráismerni a Ludovikán mondott egy beszédet Orbán Viktor miniszterelnök, két osztályfőnöknek szoktam szólítani, aki egyetben közt azt mondta, aki vasárnap az ellenzék jelöltjeit választja, az a bevándorló ország mindenpia felé vezető ösvényt választja, aki a mi jelöltjeinket választja, az a biztonságra voksol. Azt kérdezem tőled, le lehet ezt ennyire egyszerűsíteni? Mint a példa mutatja, lehet. De hogyha én nem a Fideszre szavazok, akkor az én lássam magamat, amint éppen a bevándorló ország mindenpajai felé vezető ösvényt támogatom? Helyzet a következő: attól, hogy egy választás végére a választást így leegyszerűsödik, az nem azt jelenti, hogy ez az állítás nem lenne teljesen megalapozott. Ugyanis a helyzet valóban az, hogy ma olyan politikai erőt, ami abban az európai küzdelemben annak az európai nyomásgyakorlásnak ellen tudna állni, aminek az a kormány ellen áll, sőt egy egységfrontot teremtett a az Európai Bizottsággal és az Európai Elittel szemben, amely kezdetben korlátmúlt támogatta a revándorlást, ezt más politikai erőtől szerintem nem lehet várni. És akkor ismerjek magamra abban is hogy olyan értékek, haza, szolgálat, kötelesség, becsület és rend jelentik az erkölcsi vezérfonalat, amelyekre ellenfeleink mindig is megvetéssel tekintettek, és ma is megvetéssel tekintenek. Én nem vagyok a Fidesz ellenfele, de hogyha netán nem a Fideszre szavaznék, akkor nekem azt kell magamban látnom, hogy számomra a haza, a szolgálat, a kötelesség, a becsület és a rend, azok nem az az erkölcsi vezérfonal, amiről egyébként pozitívumként az osztályfőnök beszélt. Nem ismerek magamra. Ez az, az erköl... Ez anélkül, hogy a választó titkosságát megpróbálnánk vontolgatni vagy megkérdőjelezni a teljesetetben. esetben. Ez az, az az amit én remélem, hogy erköltség mindenki helyesnek tart, de hogy ezek érvényesítése az milyen mértékben történ meg egy olyan káosszal teli helyzet esetén, amit az ellenzék ígér, az felették kétséges, akkor én nagyon finoman fogalmaztam. Van egy déjà vu bizonyos értelemben, mert emlékszem arra, amikor a 2002-es választási kampányban gyakorlatilag az volt a mi politikai jelentőségünknek az ígérete, hogy igazából nem is olyan rossz, amit a Fidesz csinál, csak ők még jobban, még tisztességesebben, még több pénzt adva embereknek fogják csinálni. Ugyanezt a kormányzást családtámogatásként kibővítik, nem pedig elveszik. Mindaz, amit állítottak, az valótlan volt, és a általuk is jó gazdasági helyzetben lévőnek érzett ország hat és fél év alatt államcsődbe jutott. Azért választásnak van tétje, most is itt Magyarországon is komoly tétje van, és azok az állítások, amelyek meredeknek tűnnek, eddig egy szocialista kormányzás idején. Én, én ezt értem, alatt. de te arról beszélsz, hogy ezen a lejtőn nincs megállásolat, nincs két egyforma lejtő? Sokféle lejtő van, de a vége az mindig mélyebben van egy lejtőnek, mint a az a pont, ahol pillanatilag vagyunk. De ez nem, ez nem szükségszerű és nem törvényszerű, hogy kétszer is így kell, hogy legyen. Tehát magában az ellenfélben egy potenciális, hát olyan valakit látni, aki tönkre teszi az egészet, nem pedig javítani akar rajta, azért két az. Köszönöm, kérdés. Én még ha esetleg elfogadnám azt, feltírtam meg, nem engedve hogy javítani akar az elemfél attól még teheti tönkre. Tehát én nem gondolom azt, hogy Megyesi Péter egy gonosz ember lett volna ártani akart az országnak. Uh, Gyurcsány Ferencén már egész más gondolok, -e, most nem menjünk bele. De ez nem változtató. A múltkor belementél a hatyuházban. Igen, de, de eltelt hat és fél év, és az ország államcsődbe jutott. Nem a Hatyúház óta telt el hat és fél év, hanem azóta igen, hogy gyurcsányfél év. A hatyuház telt csak azóta, hogy közben. Vágtál, ahol akkor Csert. tartottam azokat eltel, a tészségrébb. Tehát azt szeretném csak mondani, hogy ebből fölött vagy még nem is feltétlenül, csak azt kell feltételezni, hogy azoknak a szándéka az törvénytelen rossz lenne, akik ma ellenzékből írnek. De hát ha megnézzük a mai ellenzéket, akkor még azt is hozzátehetjük, hogy 2002-ben volt egy olyan posztkommunista elit, amiről lehetett feltételezni, hogy képes az ország kormányzására. Most a választások előtt két nappal egy dolog kizárható, hogy akár a balliberális oldal, akár a jobbik abszolút többséget érjen el. Olyan ember nincs, aki ezt ma Magyarországon komolyan gondolja. Ebből egyetlen egy dolog következik, kétes lehetőség van. Vagy a jelenlegi polgári kormány marad, és abszolút többséget tud szerezni, vagy pedig az ellenzék által egyébként szavakban is ígért káosz, bizonytalanság és következik. És hogyha jelen Tamásnak zugló országgyűlési képviselőjelöltjének a Facebookjára utalok, ahol az van, hogy Balaton 2030, ha a Fidesz nyer áprilisban, és bikinis nők vannak, vagy burkában takart nők, ugyanakkor, ha Orbán Viktor nyer felszállott a páva, ha soros emberei nyernek ki, mit tud burkában, tehát azért ez nem túlzás? Én azt nem vitatom, hogy egy kampány utolsó napjaiban létezik rejtszegsítő ábrázolás, de azért euh, még csak nem is biztos, hogy a humoros évét lehet ennek kidombolítani, hogyha valaki megnézi azt a valóságot, ami Nyugat Európa a nagyvárosában bekövetkezett. Euh, nincs az sehol megírva, hogy Magyarországot meg tud menekülni, az rajtunk, meg egyébként a demokratikus döntéseken múlva. Akarod-e saját magadat magyarázni, mert azóta ugye ez egy ilyen örök citátummá vált, Exterde Tibor vendége volt az inforádióban, én őszintén szóval nem látok semmilyen esélyt arra, hogy bárkivel koalíciót tudjunk kötni. Ugye ez arról szól, hogyha kisebbségbe kerülnének a kormánypártok, kérdés, akkor mi történik? Választás, akkor új, válasz, akkor új választás. Kérdés, új választás. Ha jól értem, akkor Szél Bernadett legfőbb ígérete a választásokról, hogy ha jól sikerül, akkor új választások lesznek. Én azt tudom mondani, hogy ha rosszul sikerül, akkor is új választások lesznek. Van ennek bővebb kifejtése? Hát a szükséges, de sokkal bővebb, mint az, amit én mondtam, magáért beszélt. Tehát uh, nyilván, nem tudom melyik hónapon jelent éppen ez meg, de itt a kampányban általában a politikai websájtok -ok, vagy hív napok is beszállnak. Tehát ez az állítás, ha valaki képes a matematika és logika alapvető szobályi szerint gondolkodni, akkor igaz. Tehát ma ott tartunk, hogy vagy mi nekünk lesz száz mandátumunk, vagy a velünk szemben állóknak lesz, de nem az egyik vagy másik oldalon, tehát nem a jobbik, vagy a valibrális oldalon, hanem összességben. Uh -huh. Most erre mindegyik fél azt mondja, azt mondja vonagából, azt mondja Gyurcsány Ferenc, azt mondja Félbernudet, és talán még Karácsony Gergely is, hogy ők semmiféleképpen a másikkal nem tudnak volna. Ugye annyit mondja az ellenpélő és a momentummal, de olyan forgatókönyv sincs, hogy ebben a formában nekik többségük legyen. Tehát mindegyik azt mondja, hogy ebben az esetben nem tud kormány alakítani. azt is mondja, hogy ez a helyzet, amiről most beszélünk, kívánatos lenne, és nyilván előre hozott választásokhoz vezetne. Úgyhogy szerint ugyanezt mondja. Tehát ami számunkra a legjobb forgatókönyv, bizonytalanság, káosz, anarchia, azt szerintem az ország számára a legrosszabb forgatókönyv, de ez előbb-utóbb a józanész és a logika szabályai szerint előrehozott választásokhoz vezet. Szerintem akkor te még, hát nem is voltál gyerek, de ugye a kis a való koalíciót, azt nem lehetett minden szempontból előrelátni. Azt, hogy az ember ki tudja mondani azt egyértelműen, nem látva még az eredményeket, de már az eredmények után, hogy nem talál a koalíciós partnert, ilyet egy politikus két nap a választás előtt 100%-os biztonsággal ki tud mondani? Most róladok van szó. I igen, tehát én úgy láttam, hogy jelenlegi helyzetben Kölcsönösen mondjuk ezt, és a kisrözepártnál ez nem így volt. Mindenki, aki abban a tévedésben van, hogy ez a helyzet azonos a 98-as választásokon történtekkel, figyelmi ajánlom Debetszeni József kiváló könyvét Orbán Viktorról, ahol is nagyon pontosan levegőkézül ez az ishoz. Hogy természetesen a PILES mindig azt mondta, hogy egyedül szeretne abszolút többségbe kerülni egyedül szeretnek volványozni, nem szeretne a kisgazatáltal, de hogy nem lesz ilyen összefogás abban a helyzetben, amelyeknek logikus is volt, azt senki nem mondta most, még ottan kijelenthető, hogy mi sem a szocialistákkal, sem a DK-val, sem a jobbikkal nem fogunk koalícióra lépni. És a függetlenek? És az lmp sem. Hát én függetlenek, én nem hiszem, hogy lesznek a Magyarország gyűlőző, mert ki ez a független jövőt, Mellár Tamásom kívül, Bármilyen súlye van. És készoltál. Mocsán? Készolt. Ja, hát. Kormányosan lehet, hogy készoltál figyelten, de nyilván sem az ő résztitől, sem a mi részünkről nincs esély. És nem létezik, hogy legyen valaki egy geréb? Vagy több? Én szerintem nem is, hogy ezzel nem is támolok, tehát... Kicsit közelebb a telefonhoz. Szerintem nem, és nem is de Én nem a gerébre vagyok kíváncsi, ugye azt a logikát követem, amiben arról van szó, hogy mennyire fontos a biztonság, és a biztonság kedvéért mennyire fontos az, hogyha nem sikerült átütőgyőzelmet aratni, akkor azt a minimális esélyt megszerezni néhány ember jó voltából, hogy folytatódhasson a kormányzás. Igen, de ennek akkor nem értem, hogyha ha tudunk kormányozni. Tehát az a helyzet, hogy az eddigi a kormány által fontosnak tartott ügyekben azok a képviselők, akiket még akik most említettél, meg azok, még a seblet megemlíthetnél, azok mind-mind mind szemben álltak és a kormányjal ellentétes döntéseket hoztattak. Nem látom, hogy milyen alapján a együttműködésnek, ezért beszélünk őszintén és világosan, hogy pár mandátumot legalább szeretnénk szeretni. Értettem. Um... Nagyon sok eseménye volt az elmúlt időszaknak, és kósalajos történetétől kezdve, Szita Károly történetével előjöhetnék, de én olyan történeteket próbáltam ö, hozni, amelyek ö, mindkettőnk számára ismerősek, és jól megfoghatók. Nem, mint hogyha a Szita vagy a másik történet nem lenne az, de... de itt talán otthonosabban mozgunk. Volt ez a bizonyos óvodai történet, amelyről ugye különböző legendák vannak, hogy ez mennyire volt spontán, mennyire volt, ne volt. Nem spontán, én jó indulatú vagyok. Tételezzük fel, hogy spontán volt. A Népszava rákérdezett a miniszterelnök sajtófőnök kéne, hogy fellebeznék -e a döntés ellen, amikor a Nemzeti Választási Bizottság döntést hozott, és itt kell, hogy korrigálja, mert időrendben rosszul mondtam valamit Navrasis Tibornak, ezen már nem fogok tudni javítani, mert, mert én egy korábbi időpontra tettem. Tehát a Nemzeti Választási Bizottság döntése után, amely megbírságolta Orbán Viktort, és úgy döntött, hogy el kell távolítani a Facebookról a törvénysértő videót, azt mondta Havasi Bertalan, ez illetve annyit írt, ez jelentéktel ügy, ezért nem nyitunk róla vitat. vitát. Ugye azon a területen, ahol te meg én te egyértelműen, én másodlagosan a jognak a, hát ha nem is a mindenhatóságát, de az, hogy a jogbetűjét követjük, bíróságítélettel érthetünk nem egyet, de követjük, de végrehajtjuk. Mit kezdjek én azzal, amikor a miniszterelnöknek a közvetlen sajtómunkatársa, egy nemzeti választási bizottsági döntésre azt mondja, jelentéktelen ügynek tartjuk, tehát több első szemében beszél, amiben benne van a főnöke, ezért nem nyitunk róla a vitát. Most nem a bizottság döntését tartjuk jelentéktelennek, hanem magát az ügyet, amiben a bizottságnak döntést kellett hozni. Hogy lehet valami jelentéktelen, amiben valaki elmarasztalja a miniszterelnököt, akinek mindenben példamutatónak kell lenni, ráadásul még pénzbírságot hát... is kiszab. Úgy, amit te is utaltál, pontosan úgy, hogyha valaki ennek az ügynek a körülményeit megnézni, ami valóban egy spontán látogatás volt, ahol valaki, aki, nem, aki tud nem rossz indulatú lenni a kampány utolsó napjaiban politikai hovatartalástól teljesen függettel, az képzelj el azt a helyzetet, hogy a miniszterelnököt, aki most tudom melyik városban volt, de judit választó választókerületében, az óvodások meglátják, és akkor a jogilag helyes magatartása az emberi döntés szerint az lett volna, hogy a miniszterelnök gyorsan hátat fordít, igyekszik olyan gyorsan eltávozni a közelből is, hogy nehogy egy közös képkészű a gyerekekkel. Ennél életszerűbb az, hogy odament, politikai beszélet nem mondott, semmilyen politikai tartalmi üzenetet nem fogalmazott meg, ezt jogsércőnek találta a nemzeti Választási Bizottság. Én épp az ellenkező következtést vonnám le ebből, mint amire te utaltál a Nem kívánta azt, hogy akkor még ebben a kúhia zöntsön, az Alkotmánybíróság Bíróság Ezt az ügyet nem tartotta fontos ügynek, tudomásul vette a döntést, levette a Facebook oldaláról az ezzel kapcsolatos videót, és tiszteletben tartott a választási bizottság döntését. Én se ezt tartom a kampány legfontosabb eseményének, tehát értem, havasi vett annak a magyarázat. De azt tudod, hogy nem ez volt az indoklás? Bocsánat, parancs. Nem ez volt az indoklás. Hogy? Nem ez volt az indoklás. Arra a Nemzeti Választási Bizottság azt mondta, az, hogy bement az óvodába, az egyáltalán nem volt kampány azt mondta, hogy a Facebookon... Ezt értett... mondta! Igen, igen, igen. Az egy óriási... Kül... Figyelj, ott ugye arról volt szó, hogy oda bement, de az, hogy a Facebookra teszi föl, és ott már milyen üzenettel bír, ezt az előbb elfelejtetted mondani, mert te elég pontos szoktál lenni, azt de már de másféle jogi megítélés alá helyezte olyan. ez a grémium. Rendben, elfogadom igazodva azzal, hogy az egy külön jogi vitát nyit ki, amiről most beszélünk, mert a viszont azt jelenti, és ez egy tájékoztatási, ha úgy tetszik, még sajtószabadság kérdés is, hogy előállhat-e olyan helyzet, hogy valahol a miniszterelnök nem mehet jogszerűen, és az erről szóló tudósítás nyilvánosságra hozatal az nem jogszerű. És nekünk abszolút kész jogi érveink voltak arra, hogy ezt felebezzük meg, és miután mindennek valóban ez volt a véleménye, hogy nem ér annyit, hogy ilyen vitákból hogy amikor egy választási kampányban sok ennél fontosabb vita van. Ezért a jogkérdésnek azért érdekes és végleges elvi eldöntését azt elengedtük. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert éppen Navracsics Tiborral beszélgettem a fake news kapcsán, valamint arról, hogy hányféle állásfoglást tett közzé csak csupán márciusban ezzel kapcsolatban a médiahatóság, hogy vajon a, a hírszolgáltatásnak ezt az új jelenségét, ezt bajon bele lehet-e foglalni a médiatörvénybe? Én tudom, hogy ez nem a legaktuálisabb pillanat. De ugye a média hatóság, hogy foglalkozik vele beleértve, hogy megállapítja a hatáskörének hiányát, illetve hogy milyen esetekre vonatkozva állapítja meg a hatáskörét, azt mutatja, hogy azért ez egy olyan dolog, amely könnyen lehetséges, hogy szabályozás után kiállt, miközben egyébként a jogalkotók azt mondják, hogy sajnos ezt nem lehet szabályozni. Meg az élet is azt mondja, hogy ezt nagyon nehéz szabályozni. Tehát ha ezért mondtam, hogy valaki egy ilyen konkrét esetben vele gondol, akkor nagyon életszerűtne a jelenlegi szabályozás is. Azt, hogy a médiának ebben mi a szerepe, meg általános semmi kampányban, azt nem biztos, hogy most a, most a legaktuálisabb megjutott. Én ezt értem, csak szeretném neked is mondani. A Nemzeti Média Sírkőzési Hatóságnak a szerkesztői felelősségről hamis hírek közé alkotott álláspontját kérő sajtóideplődésre válaszolva hatóság elnöke az alábbi állásfogalást adja közre március 24-e. Március 26 -a, 23. a, a médiahatóság mozgástér az internetes felületeken megérően álhírek vagy gyűlöltkeltő tartalmak esetén, különösen választási kampány esetén, és sorolhatnám tovább. tanárul készültem. De menjünk át a másik történetre. Ez a bizonyos óriás plakát történet, amely óriás plakáttal kapcsolatban, külön, ott már nem mondta azt a miniszterelnök úr, hogy ne fellebezzetek. Hát... Ő... Igen, mert az annyira abszurd volt, hogy az ortította a szelepezésért. Mert? Azért, mert azt mondani, hogy nem köztudott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a elnöke, hogy leegyszerűsítsem, de, de lényegi változtatás nélkül a kuriai álláspontot arra... Szerintem nem volt más megoldás, mint hogy benyújtottam az Alkotmánybírósághoz egy felvizsgálati, sőt, alkotmányjövi, egy egy alkotmányjövi panasz, amit még akkor nem le így át az, lát... az alkot... Alkotmánybíróság, de felfüggesztette Ez így van, ezentőség. ez így van, de én akkor lekem látnom kéne téged, amint csúváltad a fejedet, a KVK 630... Fogtam é... a fejemet. 414, 2... 2018 2 számú határozatát olvasva? Fogtam a fejemet, igen. Tehát én ezt a, a kúdia és a virág iránti tisztelet miatt nem minősíteném mélyebben, de az egyik legabszurdabb határozatnak tartom, amit valaha életemben láttam. Ott ugye bírságot is ö, megállapítottak. Nem, a, a ha jól emlékszem az első, azóta állapítottak meg bírságot is, de ha jól emlékszem, akkor az első döntése a kúriának pont, hogy, hogy a büntetést azt elhagyta, a jogsértést állapította meg. Igen, ezt, igen, igen ez lehetséges. Ezt, azt néztem, hogy aki, aki panaszsal fordult, ő kérte azt, hogy... Igen, ezt a MBB meg is állapította, ezt mellőzte a kúria, viszont a jogsértést a kúria is megállapította. Igen, igen, felvettem. És alatt. ez az a, a kúri döntés, amit az Alkotmánybíróság Bíróság szüggesztett. Igen, azt mondta, hogy a kúria azt állapította meg, hogy a kifakásodat plakát nem felel meg a vonatkozó törvényi követelményeknek, sérti a választási eljárásról szóló el a tisztaságra és a jó és rendeltetés szerű gyakorlatra vonatkozó alapelveket. És így tovább, és így tovább. Um, ugye a Fidesz reagálta a Kúria plakát döntésére Üm, tartalmánál is napnál világosabbá téve mindenki számára, hogy a Fidesz támogatására felszólító választási plakátról van szó. Azért ez is lehetett volna, ez a szöveg, amit egyébként megfogalmazott a Fidesz, tehát ez még nem a, a, a alkotmánybírósági döntés, egy kicsit talán szofisztikáltabb. Azért ez nagyon kioktató. Napnál is. Hát ez, a, amit a Fidesz reagált a Kúria plakát döntésére. Hát, így ilyen legyen, hogy döntés nincsen. kúri felfügy... A Kúria plakát döntésére. A Fidesz minden Igen. választási plakátján, az eddigi kampányokon megszokott gyakorlat... Igen, gyakulat... még így van. Hát ott az intesztum rajta. Ezzel együtt az indoklás... Te nem értettél egyet, és aztán összejött az alkotmánybíróság, amely azt mondja, hogy a jelen esetben kivételesen a bíróságnak a kifogásolt döntése végrehajtásának felfüggesztésére való felhívása indokolt, mivel a panasz az alkotmánybíróság érdemben vizsgálja és a végzésének végrehajtása pedig az vizsgálta, hogy és kiad az Intentiváziózónak az országgyűlési választások kampány időszakban jogszerűen végezhető tevékenységére. Ebből a szövegből egyértelműen kiderül az, hogy az érdemi vizsgálat egyébként majd milyen, mit fog megállapítani? Hát egyértelműen nem terül ki, de hogyha megnézzük, hogy milyen ügyekben döntött az alkotmánybíróság felfüggesztésről és utána miatt a határozat, akkor én nem tudok olyan ügyet mondani, ahol a felfüggesztést, mert meg semmistés volna. És azt nekem értenem kell, hogy ezt egyetlen plakát vonatkozásában állapították, mert miközben ilyen plakát több helyen volt? Igen, mert az első, az volt a jogvita tárgya. Tehát mind a, az MDV, mind a Kúria az egy, azon egy plakát kapcsán hozott döntést, de nyilvánvaló, hogy innentől a Felsőbb jogi fórum, tehát az MVB a választási bizottságoknak, a kuria az MVB-nek és a választási bizottságoknak az Alkotmánybíróság döntése meg mindenkinek irányoló. Ezek szerint te dr. Stúf István Alkotmánybíró különvéleményét nem osztod? Minden Stúf István irántérzett tiszteletem ellenére maximálisan nem. Ugye azt mondja, hogy egy bírósága jogsértés jogkövetkezményeként Csopan a további jogsértéstől eltiltás állapítja meg, akkor eleve általánosában sem tartom indokoltnak a bíróságot döntése végrehajtásának felfüggesztésére felhívni. Igen. Értem. De most tényleg, ha... Nem akarok abban a helyzetbe kerülni, hogy egy konkrét alkotmánybírói véleménnyel vitatkozzam, de hát a konkrét helyzetben a kérdés az az, hogy jogsértő úrja döntése vagy sem. Ha jogsértő, akkor a jogsérelem bekövetkezte, nem előzhető meg más formában, csak hogyha valamilyen egyébként a rendes bírósági eljárásban ideiglenes intézkedésnek nevezett határozati forma történik, ezt az alkotmánybíróságnál csak úgy van rá lehetőség, hogy hatályába fel kell függeszteni a döntést. Technikailag azt hiszem, hogy azért, mert a, a felfüggesztést a tanács dönt, a kuriai határzat megsemmisztésére ötli a teljesülés. Az ECHO televíziónak, igen, azt is akartam mondani, hogy ekkora szükség van rád, mert ugye ma a magyar hírlabban és a magyar időkben is nagy interjú készült veled. És még lesz egy ma. Um... Megkeresteket, mint. Így volna a Bálasztások utolsó eltében egy párt szakcióvezetőjét, hogyha megkeresik különböző egyébként bal és jobboldali orgánumok, akkor több mire igyekszik tenni. Akkor azt kérdezem tőled, mert itt mindenféle automatizmusok indulnak el, és most már 9 óra 56 perc van, ugye ilyen időpontban mi még sose beszélgettünk, hogy a jövő héten attól, hogy milyen eredmény születik, maradjunk ugyanennél az időpontnál. Nem látom üveti programot, de maradjunk. Jó, mert akkor elvileg, akkor, akkor én küldök neked egy SMS-t hétfőn, beleértve, hogy majd valahogy vasárnap is reagálok az eredményre, amire te nem tartasz igényt, én a fontoskodásommal együtt ezt meg fogom tenni. Nem, nem hogy igényt tartom, hanem megtisztálsz. Jó, hát az orsz ország üdvére szolgáljon az, amilyen eredmény születik. Egyetet. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Hajrá Magyarország! Hajrá, Hajrá. Hajrá, Góra és Bár belóvatal kell bánnom. Köszönöm szépen! Igen jót! Önök Gulyás Gergelyt hallották, a Fidesz frakció vezetőjét. 9 óra 57 perc van, a műsorból még hátra van 3 perc. Um, igen, keresek valamilyen dalt. Telefon, nagyon fontosnak találtam, ha megmondtam, hogy nagyon fontosnak, nem. És azt mondta az ezügyben döntő szót kimondó ember, hogyha eddig nem szólt ilyen a rádióban, akkor... Az utolsó két napban tekintsünk el tőle. Az eredménytől függetlenül ez egy kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó. Akkor találkozunk hétfőn. Hétfőn este, fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában. kukat, Gmail.com. Amiért szerettem volna visszatérni. munkailag megvalósítottam, hogy azon kívül hogy mi lesz, azt majd tapasztalni fogják, és hogy ehhez ki milyen módon alkalmazkodik, ezt majd mindenki a saját alkalmazkodásában leírja, így én is. Viszont hallásra! Köszönöm Istenem, köszönöm a civil Rádiónak, sokadik sorban az Isten után a támogatóknak és önöknek a figyelmet. Szia Kriszta! Meg hát még annyit, hogy nagy valószínűséggel vasárnap együtt megyek szavazni a lányommal, és hát azért ilyen élményben nem tudom még hányszor lesz részem. És végül felnézett a lány, de a fiúk akkor már másnak énekeltek.